Hello, hello, Itt a 23. Clickplay podcast. Én neurotik vagyok, és itt vannak a törpiek. Májkül, sziasztok! És igen, sziasztok! Igen, kezdhetjük is ezzel, hogy hova lett Májkül, ele úr, és mi ez a Májkül gyerek itt? Lecseréltük. A barátom azt mondta, hogy ez egy kifejezetten szállnámas név, és... Gondoltam megváltoztatom. Bár nem ennek a hatására, mert a végén már uh -huh. én is éreztem, hogy kinőttem már ebből. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy egy úr vagyok, akkor nem kell a nevembe is, a legyen. Úgyhogy. Így alakult. De azért én én azért egy Sir Michael-t azért úgy beraknak De És hosszú. utána még visszajetne az úr is, és akkor én a Sir Michael úr egy jó. Mr. Sir. És akkor már tényleg mindent lefedünk. Teljesen. És hát, ha már Mr. Szőr, akkor Titanfall 2. Mehetünk tovább? Ez nem teljesen értem, de jó. Én ebben átkötés. <gül> jó, hát nem vagyok átkötés nagymester most legalábbis. Elég rövid listát raktunk most össze, de most azon az első Titanfall 2-nek a tízeréről egy ilyen kis hülyeség, ahol megtudhatjuk, hogy van benne kard. És nagyjából ennyit. Lehet nem tovább? <gül> igen, igen, az a probléma, erről nem lehet sokat mondani. Meg, meg az a probléma, hogy szerintem a Titanfall 2-ről se lehet majd sokat. Tehát, nem, nem az, ugyan... a, az a durva, hogy a Titanfall egyről sem lehet sokat. Igen. Pedig az már, az már lefutott. Még azok a tízerek tipikusan élnek. A tízert. De te mi nem láttad? láttad nem. Nem mindent Na. megtudtál belőle, nem? Na, ez akkor egy reakció, videó helyett reakció hangfájl következik. <gül> Hú, uh, wow! Ezek ja, egy új játszotnak. a Akkor jó. Akkor Biztos jó, azt nem. nézed? <gül> jó, ja, várjál, reveal, június 12-én megmutatják. Ja. A következő tízert, ami majd Igen. egy trailert fog tízelni. Nem is tudom, melyik játékról volt, hogy, hogy így olvastam neten, hogy bejelentik, hogy majd mikor jön a tízer. És hogy néztem, mondom, akkor ez most micsoda tulajdonképpen? képen. <gül> Lehet, hogy valami nem. kód volt, nem? Na, nagyon hype olnak Nem, hát a kód, kódra már mindenki csak választ van, hogy feltehetsz, hogy tudjuk, jön a menetrendszerítni kód. Hát lassan akkor már a Titanfall is ilyen lesz, nem? Bár itt több év kihagyás van, szóval azt nem mondhatjuk, hogy évről évre jön egy jó Meg rész. ez jövőre fog jönni? Igen. De ugye, ti várjátok? Hát, Valásosan. Szóval. <laughs> ez is túljátszott. Beleugran nem, igen, fog, szelején. Csak, Mint ha... Az csak ha mindenki dicséri agyba főbe, akkor majd egy hétvégén kipróbálom. Hogy... Igazából én nem tudom, mit tudnak a kettőbe behozni, amitől annyira... 80 gigás hangfájlokat. Igen, valószínűleg ez lesz. Ami az egyjel nem volt úgy nagyon nagy probléma, csak az volt a baj, hogy kevés volt benne a tartalom. Hogyha... Igen, igen. Tehát az majdnapig egy tök jó játék. Most ma ugye beszéltük múltkor, hogy benne van az EA 500-ben, úgyhogy játszanak vele sokan. Tizen. Nem, nem, százan játszanak vele, a múltkor, múltkor játszottak annyira. De mondjuk ez a száz is olyan gáz, tehát hát, ez egy teliti. titulás szím, ami le akarta győzni a kódot. Jó, tehát ez egy lufi volt. Mondjuk azt a értem, hogy miért ragaszkodik ennyire az ijé az Originhez. Tehát, hogy, hogy én látom azt egy alternatív univerzumban, hogy ez az Origin ez nem létezik, és itt van a steam és oké, okay, hogy adóznia kell az ijének utána, logikus, mert az origin az egész cucc az övé. De itt lehet, hogy adóznia kellene, viszont itt szerintem többen megvennék. Hát nem tudom, igazából ne. az Origin... Hát az Origin-dal megcsinálták már azt, hogy nagyon sok exkluzív címet beleraktak. Hogy, hogy... Teh Föl kell tenned, hogyha azzal akarsz játszani. Most már van egy akkora sokan, játékos bázisra. Most a Battlefield-en kívül nem tudsz olyan játékot mondani, ami, amibe tartósan sokan játszanak, és origines. Hát vannak Need for speed is, mert az utóbbi évben nem jöttek ki Steamre. Hát de azokkal se játszanak Azok is. amúgy. Mi az lehet, Garden Warfare? Na, mondjuk igen, igen, nem mondjuk igen, talán a Garden a Warfare igen. Azzal a mai napig szerintem arra sokan játszanak. A kettővel nem tudom, mert az még nekem is kimaradt. De be akarom majd szerezni kép. Kettő jobbnak tűnik, amúgy, mint egy. Így ránézésre. Csak jelenleg sokkal drágább is. Igen. nem, is, nem most, is hogy nézem itt az Originnek az oldalát, itt eleve már azt meg kell dicsérem, hogy jobban reklámoznak új dolgokat, mint a Windows Store. <síns> illetve... az, nem, az nem egy nagy. <síns> Tehát ez nem egy nagy ez de például, itt a Battlefront, ugye hát jó, azt is sokan megvették, oké, hogy már nem játszik vele a kutya sem, de hogy itt az Unravel, ami még így eléggé felkapott volt az utóbbi időszakban, Úgyhogy hogy azért vannak, csak... csak... nem sok. Az új Medal is parkolópályára kerültek, ami mondjuk nem véletlen. Annyira hát nem mikor jöttek a legújabb? A, igen, de, de anna bejelentették, hogy akkor ők most egy kicsikét nem, nem csinálnak. Utána. 14 nem? Vagy tizenáróban, hogy a Warfighter így... volt igen. A utolsó. Igen. talán. Arról valami olyasmit nyilatkoztak, hogy, hogy ők azt gondolták, hogy ez jobb lett. Mert hogy az embereknek annyira nem tetszett. Hát, de ezt minden olyan játékra el lehet mondani, ami nem lett jó, nem? Tehát, hogy, hogy ne haragudjatok, <síl> mi azt gondoltok, hogy ez tök jó lesz. ez <síl> Bocsesz. Ja, ja. Ennél, ennél jobb, nekünk tetszett. Igen. Így <síl> van. <sí a Pista eljátszott vele hátul, tehát akkor még multi se volt és mindenki Jaj, a multi dicsér. nagyon sokat játszottak vele, hát nem lehet életlen. Igen. De nem élvezték egy percét se amúgy, szerintem. Azt, azt kívánom, hogy most már tényleg sikerüljön egy játék, ami, amit behypolnak, és tényleg hozza azt, amit elvárunk tőle. Mert? Nem, mert hát az abban, hogy a hype pont az a lényege, hogy sokkal jobbnak látszódjon, mint amilyen, és a sok ember megvegye. Nem feltétlen, mert van olyan, ami agyon van hypolva, és működik. Melyik az? Például a Minecraft. Oké, okay. most nem. De, azt nem, de azt nem a. Tehát azt nem marketingesek hypolták, hanem az emberek. Azért a kettő az más. Ja, ez kivételnek számít. Hát, mint a, hogy a Ubisoft elmondja, hogy mekkora királyságot csinált, aztán kiadnak egy Ubisoft játékot. <laughs> Bár hát ez például, igen. De akkor például ott van mondjuk a Plants vs. Zombies Garden Warfare. Azt Na, is velháipolta jó, annyira nem, mint mondjuk egy volt, vagy akármit, de azért a rengeteget a reklámot az EA mindenhol. Ez hát de... nem, az nem volt olyan hatalmas nagy. Hát sokan, azért... arra, sokan arra, legalábbis az első részre így ilyen furán néztek, hogy ez micsoda lesz, hogy így... nem, nem igazán nézték ki ebből a játékból, sikeres lesz. Na akkor az új Tomb Raider, az agyon volt hype és az jó játék lett. Jó, az mondjuk nem lett rosszja. Vagy a GTA 5. agyon volt hype és jó és játék jó. lett. Igen, úgyhogy vannak Mondjuk a gta knak annak igen, tehát annak alapból... Jó, hát te ez azt kijön hálpót, egy GTA, azt az hype volt, Kész. Igen, de hát azt meg kellett teremteni. Tehát ez ugyanolyan, hogy a Skyrim is nagyon volt hype-olva, de hát van már mint a tartalom. Tehát a, a Morrowind meg az ilyenek azok már nagyon voltak hype-olva, és utána már bele szerettek ugye ebbe a sorozatba a játékosok, és azért már vették alapból. De azt meg igen, kell igen, teremteni, igen, tehát igen. nem elég az, hogy hogy kiadsz két reklámot, és utána egy szarjátékot egy egymillióba, mert hogyha kiadod a második részt, akkor nem fogják megvenni annyian. Hát igen. Hogyha túl lett olva Én örülnék, hogyha jól sikerül a Titanfall 2, mert lehet, hogy ez kicsit beleszólna ebbe a kodos, unalomig, agyonhajszolt FPS zsánerbe. Talán. Igazából az akkor lehet jó játék, hogyha tényleg tesznek bele sok tartalmat, ami az egyben nem volt. De én attól félek, hogy attól várják itt most a hatalmas nagy átörést, hogy akkor tesznek bele szingolt, mert hogy azt az emberek az egyből. Tehát nagyjából ugyanaz lesz, mint az egy. Hát de most érted, egy csak két azért legyen be meg egy kampány legyen. Hát, pedig lehet, hogy az lesz. De a kampány az jó, hogy beleteszik. Meg. Én azt mondom, tegyenek bele kópot kampányba, az tök jó pofa, úgyis no. mostanában mindenki szereti. Lehetne valami hordamód, mert azt én soha nem játszom, mert én nem szeretem, de, ahhoz, de legyen benne. Nem, nem, hát szerintem azt leprogramozni annyira nem nehéz, hogy álltuk egy pályán, és jönnek az ellenfelek, és fejlődsz, mert ezt, ezt is sokan szeretik, például a zombi hordás cuccot a kodban. És a múltiba meg legyen mondjuk ötször annyi cucc, mint ami volt az egyben. És akkor ez már egy jó játék, szerintem. Ja. Akár. Vagy ha mondjuk kicsit több lenne annál, mint hogy egy Call of Duty nagy robotokkal. Ez Ilyen? is igaz. Mondjuk a titan rész az nem volt rossz a játékban, az kifejezetten jó volt. Hát az És különbözött másban egy Call of Duty-tól? Hát nem van. Hát jó, Ez ha az... tehát ebbe jött elő az a rohangálhat falakó, meg minden, amit utána került a kodokba bele. Ez igaz. Tehát ha úgy veszik ezt így... Ingenítek. De most is, hogyha, ha megvizsgáljuk a titanfall akkor a, a, a titánok sem mások, mint egy kod killstreak, csak nagyobb, és tudod irányítani, és cserével viszont más, nincsen más a... killstreak. Tehát egy killstreak van benne de az üt. Ja. Streak, <laughs> mondjuk ebben gondoljatok bele, mekkora lenne, mondjuk egy ilyen battlefield tankos repülős harcot összerakni ezekkel a titánokkal. A következő Battlefield, hogy ha jövőben fog játszódni, az mekkora király lennének ilyen szuperrobotok robotok benne. Engem ez. Mel kettőben is volt valami ilyen. Igen. És ez nekem már akkor se tetszett. Nem hát tudom. Ha, jól meg van csinálva, figyel. FPS a jövőben az annyira nem, nem adja, hogy az elképesztő. Tehát, hogyha ha ilyen robotok vannak benne, akkor főleg. hogyha még ilyen lézerfegyverek, akkor oké, elnézegetem meg mindent. Tehát a Star Wars meg ilyesmi, oké, elmegy, talán még de. De ez, hogy ez, a, ami volt régebben is a kodokban, a, hogy a falon átlátsz a, az irányzékkal, meg, meg ilyen hülyeségek, hát ez, ez nekem ez mások Pedig jó a vannak benne, ilyen extra szuccak fejlődik tovább, ha jól meg van Én a világháborúsokat szerettem a legjobban, amúgy. őszintén azok sem voltak rosszak. Mondjuk azzal, mert szerintem már az a baj, hogy nem tudnak olyan területet találni, amit még ne csináltak volna meg. Jó, de igazából az régen volt, és Igen. már hogy régen készültek ilyen játékok, jó marhasú készült belőle, viszont most már a, a grafika is fejlődött annyit, hogy szerintem pont azért jönnek lehet ezek megint elő, hogy a világháborús játékok azok már régen készültek, nem néz ki olyan jól, most a mai grafikával felhúznak a párat, és akkor az is sikeres lesz. Meg hogyha nem is világháborús, akkor valamilyen másik háború. Tehát például mondjuk én egy kód, észak és dél, az mekkora menő lenne már? <laughs> most komolyan, ilyen régi fegyverekkel, vagy például valami vietnámi ja, cucc, mert a... Bele egy kis időutazást is, tudod. Hát nem, vissza a szóval szuper fegyverekkel, éjszak a harca, izé. Úgy oldanák meg, mint az Assassin's Creed-be, tudod. Ja, Minden igen. rohadt részben van egy szerencsétlen, aki befekszik a rohadt ágyba is. Azt nem is értem, miért bele. Teljesen felesleges. Nekem. Az az ágyas cucc? Igen. Tehát miért nem lehetett volna egy, egy középkori játékot csinálni, amiben ott vagy és kész? Aha. Meg, meg nekem maga, maga ez, a, ez a gondolatmenet, hogy te az emlékekből valahogy játszol, tehát csinálsz valamit, de igazából azt csinálod, ami megtörtént. Tehát Igen. igaz, hogy mi a tökömeztet, már. Meg mi a francia akarnak mindig attól a rohat almától, én ezt nem értem. Mindenki -e azt a rohat almát, azt az éden almáját. Ja, lehet, hogy így akarják tudatni, hogy vegyél epült. Mekkora szemetel? <laughs> hát, ha, ha időben bevásárolsz epőr részvényekből, akkor eléggé meggazdagod. Meggazdag szó. Úgyhogy el, lehet, hogy erről szól az Assassin's Creed, hogy azért azért megy vissza, hogy, hogy szóljon valakinek, hogy vegyen ebből részvényeket. Lehet <laughs> <laughs> hát a következő AC az meg már epő exkluzív lesz. Lehet. <laughs> De, De az Steve Jobs lesz az Assassin. Igen. <laughs> Úgy, hogy jó lesz ez a Titanfall, talán csak csak legyen jó, tényleg. Legyen igen. bent tartalom. Kevesebbet költsenek marketingre és többet a játékra. Igen. Úgyhogy, ha nem hype túl, még jó is lehet, ami következő címünkről nem igen mondható el. Mert az már szerintem most szarában hype-olva, nem más, mint a No Man's Sky. Ugye a múltkor már beszélgettünk róla, igazából sokszor beszélgettünk már erről is, hogy ez ilyen ismétléses adás lesz én, ja, hogy, szintén. hogy mi a túrót lehet ebbe csinálni ebbe a játékba. Mert ő mindig csak azt mutatták, hogy hú, mekkora, hú, mész, ide mész, és, és itt nincsen semmi. És hát most ide lehet menni, oda lehet menni. És így ennyi, igen. És most kikerült egy videó, ahol a fejlesztő csóka mutogatja, hogy na mit is lehet itt csinálni? És engem nagyon nem győzött meg. Nem tudom, ti megnéztétek ezt a videót? Nem. Én, én megnéztem, de én még mindig nem látom, hogy ebben mi az élvezet. Tehát hogy hogy oké, okay, ezeket megtudod csinálni, hogy leszállsz a bolygókra, is, elnevezel dolgokat, meg tudsz harcolni, igen, meg minden, de ez, ez nem fut sehova. Igen, tehát most aki nem látta még, az állítsa meg a podcastet, nézze meg. És elég, uh... ha vele úgy, igen, de... nem veszít fele sokat. De maga az egész a dolog, hogy, hogy igazából amikor mész egy bolygón, és amikor elkezdesz harcolni, az nagyjából úgy néz ki, hogy te betörsz valahova, szétlősz egy ajtót, elkezdesz lövöldözni, és akkor utána jönnek, Igazából ez a túlélés, amit az előbb mondtál, hogy jönnek a. Ezek, a lények, Igen. és akkor áttámadnak. De ezek olyan, mintha mint, dróton húznák őket. Tehát az éjjel az kb. annyi, hogy menj egyenesen odalőd meg, és így ennyi az egész, amit tud. A, a játék maga. Ugye a videóban betör valami létesítménybe, ahol a biztonsági rendszer beindul, és akkor jönnek felé a az üzék, és elkezdik lőni. És így, így ennyi. És utána megmutatta ugyanezt az űrben. Ami szintén ez volt, hogy van ott egy ilyen űrhajó izé, ez elkezdi lőni, és akkor jönnek a védelmi űrhajók, szintén egy ilyen dróton oda, hogy odaállnak, és elkezdik őt lőni. Hát, nem, nem igazán értem ennek a. Az élvezeti faktort. Én a játéknak az elejét értem, mert konkrétan úgy kezdődik, ezt nem is tudom, hol olvastam, ez azt hiszem nincs benne, ez nincs benne a videóban, tehát úgy kezdődik, hogy egy tök random bolygóra kerülsz, ahol neked össze kell szedned a cuccokat, hogy megjavítsd az űrhajódat és ott ilyen túlélős dolog van, kicsit ez a mostani raszt meg Daisy, meg ilyenek, és össze kell az űrhajót, és amikor összerakod, akkor mehetsz mindenhova. És szerintem addig ez a játék szorosan fog, és addig működik. Aha. De ez megint szerintem azt fogja bebizonyítani, hogy egy játék nem attól lesz jó, hogy 1 milliárd négyzetkilométert be tudsz járni, mert azt meg is kell tölteni, és az utazás az mindig rohadt Tehát gondolj bele, a Division-ben milyen, hogy tudtál futni. Pedig az csak egy kis terület. Mert ott annyit kis. nem is kell, igen. Tehát egy hiszen... Vagy mondjuk ott volt például az Elite Dangerous, amiről múltkor beszélgettünk, nem? Hogy... Na ott aztán tipikusan az, ki van töltve az idő azzal, hogy te beülsz, igen. benyomod a hiperhajtó művet, és nézed a monitort, és miért És a játék is üres. de abban a játékban látod, hogy mit lehetsz tudnál csinálni, és azt tudod is csinálni, csak egy idő után ha lesz. Hános. Itt, meg azt sem látod, hogy mit lehetne csinálni, mert az, hogy leszállsz egy bolygóra és harcolsz, meg elnevezel egy-két dolgot, te, tehát hogy ezzel te nem mész előrébb. Most, most meg van, lehet van két milliárd bolygó. Most mindegyiken végig leszállsz, és újra mész, és vissza és újra. Tehát ez ja. Ez unalmas, szerintem. Mindenhol leszállsz, megnézed a moháspán. És mindegyiknél pán... kavic hogy kavics. Igen. kavics. Csak, nem Az elsőnél tudod beírni, hogy kavics, mert utána kiír, hogy sajnálom, ezen év már foglalt. Ja. Csak, ilyen, kavics 182, meg ilyeneket kell majd elnevezni. Ráadásul én hát azt se szokott. értem, hogy itt ez úgy lesz megoldva, ugye, hogy procedurálisan generált bolygók lesznek, Aha. de mindenkinek egyénileg. Tehát, hogyha te egy bolygóra leszállsz, akkor az úgy néz ki, hogy ha valaki másszára ugyanarra a bolygóra, az teljesen máshogy fog kinézni. De, ez... Ne, nem, nem, nem, ez nem úgy működik, hogy hogy amikor mész az űrbe, akkor így generálódik, vagy, vagy a franc, mindenkinek ugyanaz van, de amikor te felfedezed, akkor generálódik. És ha valaki más leszáll arra a bolygóra, amire te leszálltál már előtte, akkor neki már ugyanaz lesz, mint neked volt, mert te voltál ott először. Ez, ez így lenne logikus, csak, csak az a baj, hogy ezt a procedurális dolgot azért csinálták, hogy ne egye a rendszert. Most gondolj bele, hogyha megveszik két millióan, mert agyonval hype-olva, és mindenki leszáll csak egy bolygóra az már millió fix bolygó, amit le kell számolni minden egyes alkalommal, ha te utazol. Tehát az, az, az már lehet, hogy sok lenne. És szerintem ezért oldották. Hát jó, de azt nem azt kell, mondtam, mindig, nem kell mindent letölteni, hanem csak azt, ahol igazából ő most van. Hát jó, de hát ez akkor ez is kell rengeteg, tehát, hogy... Hát rengeteg, de... Tehát én ezért furcsa, hogyha ez így lesz, ahogy én mondtam. De remélem, hogy nem így lesz. Akkor így értelmes így elnevezni a cuccokat rajta. Mert ha valaki lesz oda más, akkor most az mást fog látni. Tehát... Nem, nem, szerintem az, az úgy fog működni, hogy én mondtam. És akkor ezt valahogy megoldják neten keresztül, hogy ezeket az adatokat lehessen adni, venni. És igazából az, tehát hogy ha leszállsz egy bolygóra, akkor csak annak az adott bolygónak az adatait kell letölteni, nem az összesét. Úgyhogy ezt meg lehet így oldani szerintem, hogy amenre épp jár, annak az adatai ott vannak a memóriába letöltve. De hogyha ez így is lesz megoldva, akkor sincs sok értelme. Hát nincs. Igen. meg meglátjuk igazából. Itt most elmutogatták, hogy mit lehet benne csinálni. Igen. És igazából még most sem mutatták meg azt, hogy miért érdemes megvenni a játékot, hogy te akarj benne valamit csinálni. Mert ez tényleg elég unalmasnak tűnt jelenleg. Nekem a, nekem a grafika se tetszik amúgy. Igen, nagyon színes, mi? Igen. Oda mondjuk a legtöbb bolygóban különbözik egymástól, hogy mások a színekben benne. Ezért ilyen színes szerintem. Ez igaz. Mondjuk ezt ez tényleg tetszik, látszik, hogy ambíciózus, csak egyszerűen az a baj, hogy egy kis csapat állt ennek neki, és tök jó az alapötlet, csak ezt így nem lehet megcsinálni. Nem, nem. Tehát egy sandbox játék akkor tud jól működni, a tényleg, hogy te is mondtad, hogy meg tudják tölteni valamivel. Tehát nem csak az van, hogy itt van egy tök nagy világ, generált izé, hanem hogy abból lehessen valamit csinálni. Tehát a Rust, meg a Minecraft, meg ezek, amik, amik működnek, vagy ott a Don az is igazából ide, ide sorolnám nagyjából, mert az is ilyen hasonló jellegű, ilyen, ilyen generált játék, túlélős, kraftolós, fejlődős, és az is azért működik, mert lehet benne dolgokat csinálni, történnek valamik, Igen. amik legtöbbször nem a játékostól függnek, Sőt, nem is a fejlesztőktől függnek, hanem ilyen, ilyen véletlenszerű események, amik egyszer csak így bekövetkeznek akár más játékosok által, vagy a Razba például csak úgy méz és néha rádrontanak. <gül> De most épp elég szerintem abba belegondolni, hogy mennyire tetszene valakinek az a játék, hogyha ugyanaz, mint a Skyrim, csak szorozd meg a területet ezerrel, viszont a, a tehető dolgokat, meg barlangokat, azokat ne növeld, csak a távolság nőjön. Tehát az az, az nem lenne jó. Hát nem. Meg ugye az, az, tehát az ilyen jellegű játékokat, mint a Skyrim fel kell építeni. Hát jelenleg ilyen procedurálisan, generálva, nem nagyon lehet olyan dolgokat szerintem csinálni, ami ilyen ilyen storylineon keresztül vezető valami. Hát csak nem olyan, mint a, a division hogy ú, menj oda, javítsd meg azt, amott is elromlott valami, azt is javíts meg. Oda meg menjél oda, és menj meg az embereket, aztán nyisd ki az ajtót. És ha már ott vagy, javítsd <síns> meg, ami <elromlott. síns> Igen. Nem tudom, lehet, hogy egy idő után a játékok fognak fejlődni és már ezt is meg tudják majd oldani. De tényleg nem is lesz sztori a játéknak, hanem úgy néz ki a single, például, hogy elindítod, lesz egy pont, ahonnan elindul a játék. Ilyen, nem tudom, ilyen x lehetőséggel, ami irányba mehet. Megtörténik valami, utána vanna meg megint így, így sorba. És a végén mindenkinek jön egy, egy saját sztori. Ha úgy vesszük. Jó, mondjuk ez a lehetőségek számától függ, hogy hányféle sztori jöhet ki, de kitúgy elhet, hogy egy ebben az irányban nem sokára. Vagy nem lesz semminek sztoria. <gül> Inkább ez az iránya valószínűbb. Szerintem ez lesz, igen. Hát most úgyis a sandbox a menő. Az nagyon. Meg a túlélő dolgok úgy gondolom, ebbe is lesz ilyen kell is lesz majd kraft, meg lesz, nem tudom, kaja. No Man's Sky-tban ilyen nyersanyagot lehet gyűjteni, vannak ezek a, úgymond a játékon vagy egy ilyen periódusos rendszer, és akkor össze tudod szedni az elemeket, és akkor abból tudod legyártani majd a dolgokat. Az a baj, hogy így beszélgetünk róla, és én már most tudom, tehát hogy most ez játék közben milyen lehet? Hogy hát nem a beszélgetést hát tudom, csak ezt. <gül> Tehát, el nem tudom képzelni, hogy én rávegyem magam arra, hogy én eleve egy, hogy én ezt megvegyem. Kettő, hogy én ezzel én leüljek idézőjebb játszani. Mert, mert én, ezt nem, én ezt nem játéknak tartom. Tehát ez egy, egy tök jó projekt, de ez, ez, ez nem Én Tehát tagdemónak tűnik, nem? Igen. Hogy így meg tudják csinálni, aztán... Vagy hát, a videóból látszott, hogy ilyekeznek belerakni olyan dolgokat, amik ilyen játékmenet fűszerező valamik. Tehát lehet ilyen nagy köveket keresni, és akkor ott e, igazából a bolygónak a, a nyelvét tanulhatod meg, vagy olyan ilyesmit vettem ki a videóból, nem? Ja, Abban igen, igen, ilyen. mert hogy addig nem tudsz beszélni az NPC-kkel. Igen, igen. De ez is tipikusan az, hogy, hogy így húzzák az időt, hogy rakjanak bele olyan tartalmat, ami igazából csak ilyen buktatókat rak el, és nem igazán élvezet, hanem, jó, akkor ezt meg kell csinálni, oké, oda megyünk, meg kell kavicsot. Igen. <laughs> és akkor utána az tovább. Mennyiért fog megjelenni amúgy? E... De 60 euró. 60, mi akkor egy teljes tűprás cím? Hát mondjuk amennyire fel van hype -olva. Hát jó, csak a hype-on kívül kb. semmi nincs benne. Igen. Egyelőre. Az Elite Dangerous az 27 euró. És ugyanez szinte. Majdnem. Hát, igen. Mondjuk abban most jött bele, hogy le lehet szállni a bolygókra és ez egy külön. Ja, hát igen, azt Külön köszönöm, kiegészítőként. De most, hogyha itt, most a, megnézzük, a Season Pass az 34, 27, tehát ez majdnem árban ugyanott van. És ebben már talán több minden van, mint abban lesz. Bár aztán a se tudja. Jó, hát egy végésebb még egy, egy meg nem jelent játékról beszélünk, szóval. <gül> igen, igen, tehát, hogy ahhoz képest már, hogy tényleg még a közelébe sincs megjelenésnek. De ugye az tényleg elég gáz egy játéknál szerintem, hogy, hogy nem tudom, hány trailer meg minden megjelent, és már két-három éve promózzák, és senkinek fingja nincs arról, hogy ebbe mit lehet csinálni, és a fejlesztőnek le kell ülni, és meg kell mutatni, hogy nézd, ezek a lehetőségek ja. vannak, mert amúgy senki nem ért hozzá. Ez, Mi ez az tényleg lehet. egy játék, nem, nem csak Égen. egy képernyővérő, amilyen színes, meg minden, ahhoz tudsz mászkani, hanem ott lehet lőni, meg jele. <gül> ez kicsit olyan, mint a, mint a Christopher Nolan, nem, hogy, hogy, hogy csinálta a csillagok közöttet és tudtuk a címet, meg hogy kik szerepelnek benne, de fingunk nem volt semmiről, és vártuk mint a messiást. Kicsit olyan. Én arról nem mondok semmit arról. Ja igen, fínről. tényleg a neomérrel. <gül> de én úgy azt várom, hogy mikor lesz egy olyan játék, ami egyszer csak így nem korai hozzáférés meg minden, így kijön, tudod? És így nem hype mert meg minden, csak így jó. És így működik. És így mi sem beszélünk róla, soha, mert nem, nem tudtunk róla, és egyszer ki jön, és akkor ez egy jó játék, és csak 10 euróba kerül, nincs benne mikrotransakció. Az <gül> vagy, hogy a mai világban. <gül> és, és akkor felébredek, felébredek, hogy ilyvel ezem. a kezem. <gül> a marketing az, az, az nagyon számít, és egyszerű, hogyha valami játékot nem reklámoznak, akkor az lehet akármilyen jó, egyszerűen az nem fog előkerülni, csak nagyon-nagyon ritkán. <gül> hát ez nem feltétlenül igaz, vagyis hát ez úgy igaz, hogy most a marketingnek van már, már egy olyan formája is, amit nem feltétlenül abból áll, hogy hogy a nagy cégek reklámozzák, hanem ugye a YouTube, Twitch, meg ezek annyira elterjedtek már, hogy szerintem ezeknek is már akkor a reklámereje van, hogy, hogy tényleg, bár, tehát egy jó játék ilyeneken így, így felkerül, és mindenki elkezd sorra játszani velük, akkor szerintem simán lehet ez annyira sikeres, mint egy marketing kampány, amiből előtek nem tudom hány milliót. Bár mondjuk most már a marketing kampánynak része ez is, hogy akkor a youtubereket kifizetik, hogy akkor, na, de figyelj, játszam ezzel, meg küldünk ingyen példányt, hogy belevonták már a marketingbe ezeket is. Igen, ez igaz, de hogyha mondjuk, ha lenne, tegyük fel, hogy lenne egy olyan játék, ami a világ legjobb játéka, és se így, se úgy nem hallhatná róla, tehát még YouTube-on semek semmi, akkor az nem kerülne elő csak úgy, hogy te böngészed a Steam, nem tudom, áruházat is, egyszer csak rákattintasz, hogy hoppá, hát ez meg tök jó. Hát olyan már nincs. Nem is beszélhetnek róla, csak érted, ne az, hogy a mit tudom én, költségeinek a játéknak 80 ban marketingre mennek, 10 a tényleges játék, 10-et meg lenyúlnak, és akkor uh, milyen király lesz, és közben meg egy ilyen, mit tudom én, pálcika ember szintű vacak ja, az a baj. Újt. Az a baj, hogy amit mondasz, az igaz, és az a baj, hogy ez nem csak pálcika embernél van, mert ugyanez volt a Titanfall-nál, ugyanez volt a Watch Dogs-nál, ugyanez volt a jó a Divisionnél, bár a Division azért jobb játék lett, mint ezek. Tehát most már a aaa kiadók is ezt csinálják, hogy a marketingbe beleölnek egy raklap pénzt, a játékot meg szinte leszarják, mert úgyis megveszik. Határszínet. Most én közben nézegettem itt a Steam-et, és igazából itt már ebben a listában is vannak olyan címek, hogy itt van például az a Stardew Valley, nem tudom. Igen, Erről, erről a múltkor beszélget, beszélgettünk is, nem tudom, Csig ez az talán műsorban is beszéltünk róla, vagy csak így külön. Na, Szerintem megszor. csak külön. Na, tehát ez is igazából egy indiai játék, nem túl nagy, nem túl drága, és itt nem van a team jó. listának. <laughs> van, nagyon szeretik egyébként. Hát, hogyha megújtod a farmilt, akkor ez egy nagyon jó alternatív. <gül> <gül> igen, lehet. Vagy itt az a faktori, ami szintén, igen. szintén ilyen, ilyen építgetős... A Faktorió, nem? Ja. Az. Az, nem az csak a, gyár... az factory, az a igen. Aha. Tehát ez is ilyen 20 euró, indic útsz. nem hiszem, hogy túl sokat beledobáltak volna a marketingbe, és itt van a Steam listának a, az első oldalán, hogy legkeresettebb. Tehát ezeket veszik is. Igen. Csak Ezért az van, a baj, hogy ezen a listán, éve. ezen a listán ez a tő ilyen van. Tehát, hogy jó, ezek, itt, ha megnézed a többi játékot... úgy, a Call, Call of Duty Black Ops 3 40%-kal olcsóbb, hát jó, hogy veszik. <laughs> Ja tényleg, hát ez nagyon megéri. De amúgy a, a, a legpoénabb megnéztétek ezeket az akciókat? Nem most Activision hétvége van, amikor Aha. éppen felveszük a podcastet. És a Kod 4, 2006-os játék, 10 éves és 10 euró akciózva. Igen. Hát ez... Olyan, mint a jó bor. Hát igen. <laughs> Istenem. Hát ez sajnos így megy. Ennyiért árulják meg, megveszik az emberek. És az a baj, hogy ez a lista mutatja azt, hogy nem lesz változás a közeljövőben, mert hogyha most megnézed, mi lesz, mik vannak itt, most itt van a, a kodok, ugye? Akkor a GTA 5 mondjuk az egy jó játék, de például itt van mondjuk a Rainbow Six Siege, ami szerintem annyira nem lett kiemelkedő kifejezetten. Itt van a C, még mindig mondjuk az állandóan itt van. Akkor itt van az Arc, azok után, hogy lehet, hogy meg fog szűnni az egész. Utáni a Division Black Ops, Mondjuk a Racket League, az is egy jó példa erre a kevés reklámos dologra. Viszont a Racket van az a kérdés, hogy mi történt máshogy, mert ezek a fejlesztők megcsinálták pár évvel ezelőtt ugyanezt a játékot más névvel, csak a kutya nem érdekelte. Nem tudom, lehet, kutya hogy youtuberek YouTube YouTube játszottak ezzel a résszel. Lehet, de amúgy ugyanaz a játék, minden ugyanez, Aha. az egész. És ezt kiadták ugyanúgy Pepitában, jobb grafikával, és most meg mindenki isteníti, hogy mekkora ruhatjó játék. Ja, nagyon sokat rálkottanatok. Hát rossz időben jelent meg. Az lehet, mondjuk. Nem volt a világ felkészülve rá. <gül> Na jó, azért annyira nem zseniális, tehát ez most úgy festettem, <gül> mint hogyha kitalálta volna, <gül> <gül> nem tudom, a spanyol viasz, vagy valami. Hát legalább. Autók fociznak, ne viccelj ez Ezt mondjuk már az izés is megcsinált a... a héten akartam mondani. Na, mi az az autós műsor? Nem tudom. Nem vagyunk otthon ezek. Az a vicces, ami most szűnt meg a 19. évadban, vagy melyikben? Basztos elfett. Top Gear. Top gear. Abba is volt az. ilyen ilyen. Az nem szűnnek, csak kirúgták az embereket belőle. Az a műsor vezetőt. Hogy mind a kettőt? Hát egyet kirúgtak, a többi meg elment. Hát tehát megszűnt. Ja. Nem, a név az megy tovább, csak mások lesznek benne. Nem, nincsen. Bár én nem nagyon követem ezt, de én úgy tudom. Nincsen mert... szerintem. Valama de miért azt nagyon bírtam, na abban volt ilyen, hogy ilyen, nem tudom, Toyota ájgókkal, meg pözsókkal, meg ilyen kis szarokkal fociztak, és akkor úgy mérték össze a két autónak a jobb tulajdonságait. Na, ennyi. Ők is ilyen nagy fociban nyomták, mint a Rackit Ligue. Mert a Rackit league ben ott kis autók vannak, né? tehát kis távirányítós autók talán. És az a... Itt a, a méretarány hasonló volt, mert az autók mm. kicsik voltak, a labda meg rohadt nagy. Aha. Tehát ez a nagyon-nagyon nagy labda volt, direkt ezért gondolom. Nem biztos, volt az ötlet akkor. mi volt az, az adás? <gül> Hú, hát ez régen, szerintem 2002-3 környékén lehetett. Először, aztán utána mindig visszahozták, megismételték. Lehet, hogy látott a fejlesztő egy ilyen epizódot, és akkor onnan kivette ezt. Jaj, ja, ja. Hát érdekes. Mert az, akkor, erről lesz a kíváncsi, mi lesz a következő ilyen ötlet, amit így nem, nem gondolta az ember, hogy így befut, és így sikeres lesz. Biztos nem a Ghostbusters. <hállt> Na, ez jó átkötés. Hát az valószínű, hogy nem. Mert igazából <hállt> nekem annyira nem tűnik rossznak, mint amennyire szítják. Hát de, hogy ezt megnéztétek? Én megnéztem most a videót előtte. Hát ez olyan, most... Hát, ah... <hállt> Mondd ki nyugodtan. Ez egy szar, tehát, hogy a, ez, ez egy ilyen kópos cucc, ami tök jó pofa lenne, csak nem így. Tehát emlék, nem tudom, emlékszik valaki, még régen volt egy Ghostbusters-es játék, egy egész jó grafikával. Ez Ö, egy ilyen évben, nem? Igen, TPS volt. Igen. És tök, tök jó volt a játék, csak három óra volt az egész, és nem volt benne se és se kóp, se semmi. Na most, hogyha ugyanazt megcsinálták volna kóban, e akkor az van, hogy a jobban ütne, vagy én nem tudom. Nem tudom, nekem ez teljesen kimaradt. Bár lehet, hogy ezt a játékot azért utálják nagyon sokan, mert az új film jönni fog, négy nővel, és... Ja. És azt már utálják sokan. Hát már sokat, <gül> már ezt fejtsesz. És akkor még jön ez a játék, amiben szintén a négy nő lesz benne. Úgyhogy... Hát... Olyan nagy nem tűnik, de ilyen, ilyen szimpla, izometrikus, mész, és finánc dolgokat. Hát... Ja. De ilyen... ez... Ezzel... Középszerű valami. Látszik, hogy a kiadónak és a fejlesztőnek nincsen túl sok merészsége azt gondolni, hogy ez sikeres lesz, meg a film is, mert hogy egy ilyen játékot tettek a film mellé. Bár mondjuk általában a filmes játékok, azok mindig szarok lesznek. De ez, ez gors, úgy nem miért ilyen. Mert a játékos filmek is szarok. Igen, az Tehát, oda hogy oda-vissza működik. Bár nem minden esetben. Nekem film a Konstantin nekem a Konstantin jutott eszembe most, hogy abból egész jó játék készült. Azért nem is játszottam. Én se. Én a gyűrűkora stratégiákra gondoltam a másik körben. Azok jók voltak. Azok az ilyen totál -szerű, nem ilyen nagyon grandiózus. Ja, ja, ja. Vagy hát nem totál war, inkább ilyen... Hát is hasonló, mert ott is több egységet csinált egyszerre, nem csak úgy egyet. És gondolkodom, hogy milyen olyan film, megjáték kapcsolat, ami működött, de most ezeken kívül én nem nagyon tudok többet. Egyébként ez a Ghostbusters nem is lenne nagyon rossz, mert tehát egy tök jó ötlet, amit jól lehet átültetni játékba, hogy szellemeket kell összefogdosni, meg belerakni egy dobozba, aztán hazavinni őket egy ilyen tárolóba, hogy ott aztán így eltárolja az ember, meg mit tudom. tehát ezt tök jó meg lehetne csinálni szellemekből kapott pontokért tudná fejleszteni, eszközöket, újakat kinyitni, meg ilyenek. Lehetne benne mikrotranszakció is. Hát az biztos lesz benne amúgy. <gül> hát, lehet, hogy így is lesz, igen. Még nekem ez a TPS-es verzióhoz kimaradt. Fenn van a steam -en? Igen, szerintem. szerintem ránézek, ránézek már. Találtam egy ilyen 10 eurós valamit. Lehet, hogy ez az. 2009-es. Az, az, az, az, az. Az egy pofa játék volt. Jó, mondjuk, hát én szebbre emlékeztem. Az idő megszépítette, de... <gül> ez így szokott lenni minden játékkal. De még a régi eredeti színészek voltak bent, az eredeti hangjukkal Aha. konkrétan. Az hát BMW ez sokat hozzá, rólad, A többiek, igen. pofa játék, csak az a baj, hogy... Tehát, hogy Ugye ez két óra, vagy három, is, is vége. De mondjuk elég pozitív itt a... Annyira nem is néz ki ez rosszul, egyébként. -e? Elég sok pozitív értkelés van, ami... Kicsit furcsa, mert amikor megjelent ez a játék, akkor nagyon rosszakat kapott, 74-es metacritic -en. hát. Lehet, lehet, hogy csak most kapod jókat, hogy megjelent, megjelent ez a másik, hogy ez lehet, lehet. És, Ú, ez mennyivel jobb. Vaj, megnézem. Kérdös, megnézem, hogy mennyi idő alatt lehet kijárni. Van az a kedvenc oldalom a Howlunk to beat. Mindig kiírja. Na. Azt mondja. Miért rosszra emlékeztem? 8 óra. Hm. Hogyha ha csak a fő sztorit nyomod le. Hát de ebben régen az, azért szittek, mert nem volt bent tartalom. Akkor lehet, hogy amikor ez megjelent, akkor még a 8 óra kevésnek számít, most meg a 4 már normális. <gül> Valahogy úgy. Lehetséges. Na mindegy, úgyhogy az, az, az jobbnak tűnik, mint ez fog nekem. Egy perces némacsáját a szellemírtók. Úgy, úgy. Tök rég láttam, hogy ezt a filmet lehet, hogy kéne nézni. Bár nem biztos, hogy az jót tesz néhány filmnél. Itt it jó tesz. Igen. Igen, mondjuk erre én is szerintem tehát ez, ez, ez valószínűleg nem öregedett rosszul. Az egy meg a kettő az Film. nagyon jó. Ez ugye pont egy olyan kivétel, hogy a második rész is jó. Mert általában sokszor elcseszik. Hány rész lett ebből tényleg? 3-4? 3 vagy 4. Ja. Miből a filmből? Aha, a filmből? Aha. Ja. Kettőről tudok, ami az eredeti, nem? Nem több volt. Hát nem tudom. Hmm. Mindjárt megmondja Google pappa. Így van, így van, most és azt nézem. A három az már a mostani lesz. Az Mi úgy, akkor csak kettő volt? Azért mondom, hogy én kettőről tudok. Hát akkor én itt most, ó, most szellemírtók témában teljesen lettaglózódtam, mert a játék se olyan volt, mint amire emlékeztem, meg a film se annyi volt, mint amennyire emlékeztem. Viszont mind a két filmet ajánljuk. És ezt a játékot is amúgy, ezt a régit. Ezt az újat, ezt meg majd megnézzük, hogy milyen lesz, de ebben nincsen sok reményem. Őszintén szó. Szóval. Hát nekem se. Már nem nem, nem tipikusan az a széria, amire azt mondtam volna, hogy újítsuk már fel, de jó lesz. És nem azért, fél... mert a régi szar volt, hanem az jó volt, és nagyon jó hozzá. Ja, és a filmre is igaz, meg a játékra is. Tudom Te hogy vagy ezt a, a játékot széria... ezt a szégi ezt A A régi? Aha, a régi ghostbusters Nem, csak eljutott egy darabig, mert volt egy olyan rész, hogy hogy fel kellett ugrani egy sziklán, amire meg kellett nyomni egy gombot, és én azt nyomtam, és nem ugrott fel. És azt körülbelül két napig folyamatosan nyomtam, és nem ugrott fel. Hosszú két nap lehetett, hogy folyamatosan nyomott a gombot. Én mindig újrakezdtem, mondom, hát, hogyha az elején valami bebágolt, vagy nem tudom, de mondjuk mentségére legyen szólva, hogy annak idején a kölcsönzős verszióval játszottam. Úgyhogy... Lát, hogy ott volt a bibi lehet, lehet, mert van, van ilyen rengeteg Nem, játék, nem kaptad ami... meg a pecset. Valószínűleg. Há nem tudom, most kedvet kaptam ehhez, lehet, hogy megveszem, hogyha le lesz árazva majd. Vagy mondjuk csak 10 euró most is. Az vagy nincsenek benne achievementek. És már nem is igen lesznek, ha eddig nem tettek hát, elég valószínű. <laughs> majd nézzük a Humble bandodokat, hogy még be lesz benne. Hát ha... Hát, ha beleteszik, és? és ha, már ha már Igen, akkor egy egész jó kis csomag. Ez egy Én nagyon kém. jó csomag. Ez szerintem az utóbbi egy-két hónapban a legjobb, ami volt. A, a az, az, az, egy, az az egy bajom van vele, hogy kettő kivételében minden megvan belőle, és azért a kettő ér meg most nem tudom. Én az a baj, hogy nekem a Walking Dead az végig megvan, és... Egyedül még talán kettő érdekelne a maradékból. Bár talán három, nem tudom. Megmondom őszintén, azt várom, hogy mit fognak hozzácsapni még, mert a Tales from the Borderlands az érdekelne, meg a Wolf Among Us, meg talán még a visszajövőbe. Hát Na. igen, meg pont, hogy ez érdekelne. A Tales from the Borderlands, Game of Thrones is az összes többi megvan. Jaj, De? akkor neked meg pont a 12-es pak van, ami amibe ott a Game of Thrones. Nekem tök hogy kimaradt eddig az összes Walking Dead játéka tertéltől, úgyhogy én most igyekszem majd pótolni. Az első évadat az biztos, de lehet, hogy megnézem ezt a többit is, meglátjuk. Én amúgy azt nem értem, hogy ezt kirakta össze. Mert a Walking Dead season 2 helyett én azt, én azt a játékot a 8-as csomagba tettem volna, Uh -huh. Hogyha úgy nézzük, hogy, hogy van az újdonság, meg minden, és helyére oda meg a Tales from the borderlands tettem volna. Mert a Walking Dead 2, az már egy elég régi játék aránylag, és elég olcsón is meg lehetett venni, én is valami 4 euróért vettem meg annak idején. Cs, hogy... A Game of Thrones megállítóan nem sikerült olyan jól. E, igen. Viszont a Borderlands megállítólag a legjobb. Teltél játék a Wolf mellett, mert még azt dicsérik. Meg hát ugye a Walking ami, ami, ami nagyon jó lett. De ez, ez a Poker Night-os játék is vicces egyébként. Nekem megvan mondjuk mind a kettő. Igazából annyi, hogy videójáték karakterekkel lehet pokerezni. És Látom. a Poker Night 2-ben a GLaDOS az osztó. Ami vicces. Ezt szerintem akkor lenne jó, ha lenne benne Multis, de gondolom nincs benne. Multis az nincs benne, de olyan ilyen kis feature van benne, hogy most nem tudom, hogy a kettőbe is, de az egybe biztos, hogy volt. Hogy néha a karakterek azt mondják, hogy most nincsen pénzük, de hoztak valamit, amit így bedobnának. És akkor, hogyha te kiejted őt, akkor azt megkapod például a, a hevinek van, van egy gépfegyver, amit el tudsz tőle nyerni a játékba, és akkor tudod használni a TF2-be. Vagy a, aztán a demómen is benne van. Ja, és hogy így. És... Egy skint, vagy egy fegyvert kapsz a másik játékban. Aha, aha egy itemet. Na, ez mondjuk jó pofa. Hát, ha meg, meg, megnyered ebbe a Poker night akkor megkapod a TF2-be. És látom benne, van Clap -trap is a nagy kedvencem. <gül> Igen. <gül> a, a kettőben ő is kártyázik. Én bírom a kis robototot, úgyhogy. Na, akkor vedd meg is kártyáz vele. Na, <gül> lehet, lehet. Megvárom, hogy mi lesz benne a More Games Coming-ba. Most azt gondolkodom, hogy a Teltél még ezen kívül, még talán a Jurassic Park lehet benne. Igen, az van még nekik. Meg ezen kívül szinte semmi nem. Hát még van a Minecraftos TT játék, de azt nem igen teszik bele, az mert az biztos biztos is, nem beletenni, igen. Hát várja nekem, mi van még itt, nem tudom most így a. Ha hát csak nem az első epizódját, közt. mert az is ilyen epizódikus. Vagy valami pont rá, hogy 50%-a, vagy, 50 vagy 30%-a olcsóbb mondjuk. Vagy az az átlag nem olyan alacsony, ha megnézed 8 dollár. Igen. Ennél alacsonyabb szokott lenni, Ez 5-6 körül szokott lenni. 6-ról indult, amikor bejött kedden szerintem, én úgy emlékszem. Nem, te, bár, a ami, agent, ami, nem, ami nekem, mint van itt ilyen teltél, van itt egy ilyen Wellescent gromit, ami nincs benne a pakban. Mert amúgy volt már egy ilyen teltél pak. Volt, ja, de nem mostanában. Lehet itt valahol keresni? Hogy, hogy... Ja, hogy régi bándölöket? Van keresés. Amiket megvettél, az biztos meg az nézni, de a többit nem tudom. Az, hogy most nem tudom milyen néven fogom megtalálni, mert nekem már van rengeteg ilyen játékom és emlékszem, hogy az, az ilyenből van. Ja, hát itt a Jurassic Park van még, meg esetleg tényleg a Minecraft, de most itt például a, a Humble belül ezen kívül más olyan, ami itt nincs, ben, nincs. Még talán ez az új Walking de ez a... Nem tudom, ez most kezdett el jönni, valami miniszéria. Ezt annyira én nem is néztem, hogy őszinte legyek. A Mihon. Meg a Jurassic Park. Hát szerintem itt csak a Jurassic Parkot fogják betenni. Meg valami kupont. Valószínű? Viszont szerintem ez egy dolláros is tök jó megérje annak, akinek kimaradtak ezek a dolgok. Igen. Igen. igen. <coughs> ez Microphone a puzzle agent, ez meg nekem annyira nem, nem mozgatja meg. Ezzel régen játszottam, ez nem egy flash játék volt régen? Nem tudom, én arról nem sok mindent tudok. Belismerősök is. Ha, hát, nem ez nem a Nekem ez, ez flash játékra frame-lik. Így a Back to the Future-re még rákattintva, a Martin mcflyne elég fura feje van. Igen. <laughs> De amúgy ez jó Igen. játék volt ezzel régen, játszottam meg az első egy-két epizódjával, Igen. jó féle. És azt hiszem, hogy öt epizódot hozzád, drágnak. Igen. ez az egy komoly. Hát az első évad, meg hát gondolom több Aha. nem is lesz valószínűleg. Vagy hát nem tudom, még lehet, hogy a jogokkal büszke tüsténkednek valamit. De például a Walking Igen. Dead az simán megéri, tehát a, a, az első season a Walking Deadnek az szerintem a legjobb. Tehát hogyha ha valaki... Egy kicsit is érdekel ez a dolog, akkor legalább az egy dolláros pak az mindenképpen érdemes, ezért az egy játékért, már magában. Ezt szerintem az jobb lett, mint a kettő. A kettő is jó, csak az egy az valahogy jobb. Hát én nem tudom halljátok, hogy honnan vannak meg nekem ezek a játékok, de szerintem százszázalék. Volt, volt már itt régebben. Volt. Így rákerestem, van ez a blog.humbelbandel.com, és ott, ott vannak ilyen. Van ja, egy ilyen hát. játék, hogy volt benne. De nem, ez nem ugyanaz szerintem. Igen, mert itt van egy olyan, ez egy and Gromit van benne. Ah, az lesz az. Meg valami Nelson, Agent Az agentes cucc, hát az agentes kettő, hát. Meg valami Hector van benne. Az a baj, hogy itt, ugye ez most a. Humble Bundle az aktuális bundle, és így nem lehet innen átlinkelni arra. Szerintem. Igen, mert ha rákattintok, akkor ez a Bundle jön be. Hát ez jó, aminek gondolom, akkor sok különbség nem lesz a két Bundle között, ami abban Ben volt, és ebben még nincs Ben, azt hozzácsapják, és ennyi. Hogy ez most az, amit most adtak? Én nem tudom. Összezavarok. Nem, mert itt a Hector, valami Hector van benne az egy dolláros csomagban. Tehát nagyjából majdnem ugyanezek, mint itt. A pókernaját is benne van. Vala Szent itt van benne még. Nekek gondolom a benne van. Az is Hector, Epi, 1, 2, 3. Én arról nem is hallottam. Ugye belinkelem ezt is a sónozba itt. Akkor valószínűleg ez a téma meg nekem, mert ezek a játékok nekem itt vannak. Ugye ebbe linkelem ide, aztán ránézhettek ti is. De ez ilyen sokkal nem különbözik. Hát igen. Sokbándul volt már, úgyhogy néha jönnek ilyen majdnem most ezt a hector itt a, a Steam-en, és lányomkodj hogy store page és konkrétan bedob a főoldalra. Ez azt jelenti, akkor már nem lehet kapni. Ja, van Steam. ilyen is. Amúgy itt van 2013, 6. hó elsőjén. Vettem nekem majd. bejött az a Hector, de lehet, szóval hogy nem ez nem egy másik kiadás. <gül> lehet ez a Hector akkor egy másik kiadás, vagy én nem tudom. Mert nekem ez most bejött. Nekem is bejött. Nekem folyamatosan ide dob. itt van, itt írja a chig, van a játék. Ja. Ja, igen, mert nekem három darabban van meg, itt full series néven van, nekem meg epizód 1, 2, 3. De akkor, neked nekem különség. ez megvan, akkor fel tudod tenni akár ezt is egybe. Nem, hát, hát itt újra a Play nem tudom. Bár hogy nézem, lehet, nem hogy tudom. még beleteszik a Tales of Monkey Island-et, mert itt látom a Telltale Games Collection-nél, hogy mik vannak. Még az Az mondjuk jó volt régen. Van, van valami Le bón. Lehet tippelgetni, hogy mi, mi megy benne. Hát ugye, itt nekem a Walking direkt, azok ek megvannak. Teltél Texas Holdem. Ennyi játékok van, ezt nem is tudtam. De mondjuk így könnyű, hogy season 1, 2, 3, 4, meg így, így van leosztva, így könnyű sok játékot csinálni. De mennyire vicces ez a szezonersti, hogy feldarabolják a játékokat. És most ezt hogy felkapták? Most már boldog-boldogtalan ezt csinálja konkrétan. De jó ötlet, mert igazából Kiadnak egy epizódot, azt ilyen tényleg pár euróját odaadják az embernek. És Akkor az emberke is elkezd vele játszani, aztán ha unalomba fúlod, akkor nem veszi meg a többit, ha meg nem, akkor meg... Igen, akkor meg megveszi. Ez igaz, de hogyha Ugye, meg jója? ha tetszik, és meg meg akarod venni, akkor meg vársz egy kicsit, amíg kijön egybe a csomag, és megveszed akkor. Tehát végül is nem ja, Vagy el. minden epizódot akkor, amikor kijön, hát ha nem tudsz várni. Igen. Ennyi. igen. Én már azt a Life is Strange-et a ha Mi az az egy beszélt róla. Jó volt az. És az is így jelent meg. Mondjuk az jó volt úgy Igen. megvenni, hogy egybe, akcióba... Ja, és kipörgetünk gyorsan. Tényleg végig lehetett vinni az egészet. Most epizódonként annyira nem volt olyan hű, de jó. Tehát nem mondtam volna azt, hogy hú, vége ennek az epizódnak, de jó volt, de jót Ha, nem, Akkor nézzük a következő gyorsan. Mert Cs az meg... Egybe, mert egybe. volt akkor a harmadik, negyedik epizód vége? Ja igen, mondjuk volt egy-két része, aminek hát ilyen... jó, de ez olyan, mint a, mondjuk például a Walking Dead-nek a játszottam, ott se volt, öt epizód azt hiszem, de ott se volt az összes résznek olyan vége, hogy ú, hanem kettő 3 volt olyan vége, hogy azt a rohadt, Aha. És hogy vártam, hogy nem bírtam letenni. Jó, hát fel kell vezetni a storyt meg minden ilyesmi, gondolom az eleje az mindig inkább ilyen lórépítés az elején, utána csapnak bele a lecsóba. Hát igen. Ja. Kíváncsi leszek rá. Még, tudom én is az első epizódot. Epizódot? Első season Az biztos behúzom. Én is már várom. Nagyon. Meg, meg a Back, ezen... Back to the Future-t is. Bár igazából ennél a Back to the Future-nél pont nem tudom, hogy itt most hogy, hogy mit tudnak ebből kihozni. Tehát ez így ilyen gondolom nem a filmet. Nem. Az Akel még a régi benne. fajta hát hogy mondjam, az még nem ez a nagyon interakció, beszélgetek, és akkor szinte csak film az egész kalandjátékukat eltéltől, hanem ez, ez, ez a régi fajta, amikor össze kell szedni a tárgyakat kombinálva ja, oda tenni aha. valamit, és akkor ilyen nem is gondolnál rá, de a 30 ezredik próbálkozásra pont kidobsz egy olyat, amivel tovább tudsz menni. Hm. Tehát ilyen kattinkatni kell mindenre, amire lehet. Ez Végül is következik több mindent tud ben csinálni, mint az új Teltel játékokban. Meg ott még nem volt azt hiszem, ilyen választási lehetőség, meg ilyen... Hát ja, a pont ezt mondom, tehát én... Sorry, én, én, én régen szerettem ezeket a point-and-click kalandjátékokat, és ez, ezek olyanok. Én a full-tra full túl amire emlékszem, és ez az is olyan jó volt. Vagy még azelőtt, nagyon régen a Goblins-szal... Az meg főleg olyan. De az egy elmebeteg játék volt, az a goblins Tipikusan olyan dolgokat lehetett össze, összerakni benne és úgy tovább hogy az ember nem is gondolta volna, hogy... Tehát, te tényleg mindent mindenen kipróbálta, és amikor kijött valami, akkor ez, ez egy mekkora marahaság már. <gül> tehát kb. ez volt benne. De sokszor nem jó, nem? Tehát, hogyha ilyen logikátássága... Nem, hát, igen, igen, jutás. ez már... Viccesnek vicces, de hogy... Tehát normális logikai gondolkodással nem jutsz el oda, csak ha... Tényleg mindent mindennel kipróbálsz. Tehát ez olyan, amikor van egy zárt ajtó, és, és gondolod, hogy a vassővel kellene meg a csavarhúzóval csinálni valamit, és amikor a végén kiderül, hogy a vascsövet bele kell rakni a tyúkba, meg ilyenek, tehát hogy oké, okay, ez vicces, de hát ezt, ezt józan ember, ezt hogy találta ki? Hát és a többi játékos meg hogy találja ki? Lát, Le, lehet, hogy ezt egyébként úgy fejlesztik ezeket a játékot, hogy részegen kell bemenni, <laughs> fejleszteni, <laughs> és akkor így fel van osztva a csoport két részre, hogy az egyik része részegen jön be, a másik része még tud kódolni és akkor a részegek nyomják az ötleteket. Tehát milyen tyúkba kell beletenni, hallod? Érted? És úgy kinyitja ki az ajtót. Vágod? Vágod? És akkor már kódolják is le. Vagy én nem tudom. Hát a, a régi kalandjátékok azok ilyenek voltak. Nem tudtál továbbjutni, akkor jó az összes tárgy, ami megvan, kombináld össze az összes de Hát, ha kiad valami olyat, és akkor ahol nem tudsz tovább menni, ott próbálj végig minden tárgyat mondjuk régen, régen annyira nem volt elterjedve vagy az internet, meg a Youtube, meg mindent, tehát most már fölmész és akkor bármit megnézel, hogy hogy kell megcsinálni. De ez meg tönkről vágja a játék szerintem. amúgy, én régen szerettem a kalandjátékokat, de nagyon-nagyon kevés volt olyan, amit végigjátszás nélkül ki tudtam játszani. Ott azoknál a sztorim volt a hangsúly. De az nem, hogy a végigjátszást kell használnod egy játékét? Nem, én régen el voltam úgy. Én sose szerettem, én is úgy voltam vele. Nekem a... mondjuk volt olyan, aminél ugye nem volt még meg ez az angol tudás, mint most, és akkor, ú, hogy lehet vön tovább jutni, el kéne olvasni a leveleket, meg mit tudom én. Olvassom nem. van <gül> leírva. Fölcsapod a netet, aztán puff. <gül> Nekem a portál 2 nél volt néha olyan, hogy így bejutott az ember egy szobába, és akkor rögtön úgy kezdődik, hogy na innen nem lehet kimenni. A képtelenség. És akkor a végén mégis csak rájössz valahogy. És így ott sem néztem meg soha videót, pedig néhány egyedül. No, Pedig már készültem, hogy ha azt mondod, hogy megnéztél ahhoz, és a gondolom, hogy az már azért gáz. <gül> Miért? Jó, annyira nem volt nehéz, de azért gondolkodósak voltak, hogy így bejutottál valahova, vagy mentél valamerre, és így na, látott, hogy hogy kéne. Nekem régen ilyen a morgok, volt. Orrovinné, hogy letöltöttem a végigjátszást, és úgy játszottam végig, mert akkor még angolul nem tudtam, magyarosítás nem volt, és ott nem olyan volt, mint a Skyrim-ba, hogy felveszed a küldetést, és akkor mutatja a térképe, hogy mi lesz, hanem meg kellett nyitni egy könyvet, amiben elolvastad, hogy a barlangtól észak-keletre van valami, és oda kellett menni. És ha te, erre, ha te ezt nem olvastad el, akkor a bűtös nem tudtad kijátszani. Úgyhogy arra nekem kellett a végigjátszás. Sajnos. Ma, ma már ilyenek nincsenek. Kapsz egy küldetést. Ott a térképpen oda kell menni. az. Pontosan. Itt van például, ennek most csináltak nemrég egy remastered verziót, ez a Day of the Tentacle. Igen, igen. igen. Ez, ez nagyon is egy sokaknak elég, elég egy nagy, nagy, nevű, nagy nevű kalandjáték. És, és hát ebbe is vannak olyanok. Tehát amúgy jó, ennek is tehát maga a sztoria is egy akkora elrottyant hülyeség. De mégis jó. <gül> <gül> Nekem ezek a régi kalandjátékok kimaradtak. Ja, ez, ez a Day of the nekem is kimaradt. Annyira De rámozgat. most már lehet pótolni, mert az Remastered az, az egész jónak tűnik. Na például ilyennél látod érdemes a Remastered, ami már régi, és lehet nem is futna ezeken a rendszereken, és akkor azt kiadni újra. Ó, hát én ezt évekkel ezelőtt... ezelőtt játszottam ki, és már akkor is ilyen DOSBox emulátor kellett hozzá, hogy menjen. Na, ehhez, hát lesz, ehhez most nem kell, és a grafika is egy kicsit föl van. Iszínűleg. Bár mondjuk nem tanultad, hogy a pixeles grafika teljesen jól néz ki. Egy ilyen játék esetében. Hát az, Bár... az úgy igazán nem csúnyul az idők nem. után sem, nem? Tehát, hogy... valahogy, valahogy ez a pixel grafika, ez mindig mindig divat. Mostanában is jöttek ki olyan játékok, amik ilyen pixelesek és ilyen újak. Hát csak régen Sose azért jött ja, ilyen, mert nem... Mert nem más volt más. más. Igen, Igen. úgy annyira nem is pixeles, hogy nézem a képeket. De melyiket nézed a régit, vagy az újat? Az újat, az újat. Hát az új az, az teljesen, tehát ott a grafikát újra jajzoltek szerintem a, hát mo ja, én a azt modelleket mert is. Nem, hát a régi volt pixeles, Mert ja. talán azt sem át lehet váltani. Kívánságlistára Fene is Tehát ott van egy-két kép, ahol még a... Tehát ott a videó utáni két kép a stímel, ami van, az egyiknél a pixeles van, és mellette ott van az új grafika. Jól látom. Ez ilyen jó lehet, mert valamikor be kéne húzni. Ez jó, én szerettem mondom, olyan hülyeségek vannak benne, hogy befosol a röhögéstől. <gül> Na és hát szerintem akkor beszéljünk ezekről a bétákról, amik voltak itt a héten. Beszéljünk egy rövidet. Most meg fog a vélemény, szerintem egy-két dolgok hát, van. valószínűleg. <laughs> Melyikkel kezdjük? Hát menjünk, ahogy így sorban van. Ja, Battleborn, Open Beta, akkor az első. Igen, ugye a Gearbox-osok új játéka, amit sokan úgy mondanak, hogy egy Borderlands-es és hogy végig a Borderlands 3 hiányát próbálja meg vele. A kiadó, meg a fejlesztő, és nincs ben mikrotranzakció, ezt, ezt ki kell emelni, hogy ez nagyon fontos. És, és 60 euró ér egy játék, amiben van single meg MOBA elemek vannak, de annyira nem zavarók legalábbis én, én a beta alatt nem hánytam tőle, szóval annyira nem vészes. Róled kiderül a végén, hogy a mobát, csak nem Nem, nem én, én utálom őket, úgyhogy ez nem fog kiderülni rólam soha. Majd kezelésbe veszünk. Nagyon. Sok. Előzetes infó került elő arról a játékról, erről a játékról, hogy nagyon jó. meg 60 eurót azt már most megérdemes kifizet, vagy 50 euró, nem tudom, mennyibe kerül. Most pontosan hirtelen. Nem, hát én se tudok. 50-es, úgy emlékszem, hogy beszéltél., hogy 50 óró körül megéri. 54 ennek, talán? Akkor ja, el megszödesz. És hogy, hogy a single nagy. Ja, nem, nem, nem. 49.99. az hát alak, és nem. 64. 99 A, és 64.99 a Season pass együtt a Deluxe Tehát bennem azt mondták, a hogy season. A DLC-k ingyen jönnek, azt is hallottam, de akkor ezek szerint mégsem minden. Na mindegy... Hát van egy 20 eurós Season Pass hozzá, úgyhogy... És mindenki dicsérte, hogy milyen jó kis ját, meg hogy mennyi mindent lehet benne csinálni, és hát hogy ingyenes beta volt, meg van is még mindig. Csak kipróbáltuk. Nekem... Nekem kicsi... Én kicsit csalódtam. Személy szerint. Mit várt el egyébként, hogy mi a játék? Én, én egy, egy Borderlands-szerű pörgős valamit vártam, és, és ehelyett kaptam egy nagyon színes szagos, egész jól néz ki, de nekem ez már kicsit túlzás, tehát szerintem a borderlencek azok jól néztek ki, ez meg ugyanolyan, csak több színnel, és már engem ez úgy furcsán volt ez az egész, és ugye inkább a multi próbáltuk ki, Neuval kettem, mert akkor Csiguez még nem töltötte le, és, és a multi az olyan, olyan nem balansz, olyan, nem is az, hogy nem volt balanszos, hanem olyan, hogy játszottunk, de mintha nem történt volna semmi. Legalábbis én úgy éreztem, hogy, hogy itt ülök a gép előtt, de nem szórakozom, csak valamit azért csinálok, mert ez a feladat. Én ezt így éreztem, nem tudom. Hm, volt benne egy kicsi ilyen, az a baj, hogy a tehát a MOBA elemek azok nem mindenhol működnek szerintem teljesen jó. Itt annyira nem volt rossz igazából, de én is hamar eluntam az egészet mert ugye, amiket mi játszottunk játékmódokat, azt hiszem ezt a singlet, ami volt benne, azt kisebb próbáltuk nem, csak, csak én ezt meg a... csak azt voltam Na, lehet, hogy, lehet, hogy akkor azt meg kellett néznünk igen, lehet, is lehet, hogy mi dolgokat mert ez a pvp, ez kifejezetten ilyen ilyen tower defense elemekkel megtűzdelt moba, hogy így mennek a krípek, és akkor el akarnak jutni valahova, és közben a két csapat meg egymást is, meg a krípeket is lövi és közben szeregetnek valami kristály darabokat, és akkor abból tudnak Fejleszgetni dolgokat. Megölik amúgy... egymást, tehát nagyjából erről szólt. És rengeteg lehetőség van, mert ugye ezt többen is kiemelték, hogy lehet építeni tornyokat, meg ilyeneket, ahogy amiket te mondtál, de, de ja. hogy ez a rengeteg lehetőség, ez valahogyan nem állt úgy össze egy nagy egészi, hanem ilyen. Oké, lehet csinálni ezt is, lehet csinálni azt is, lehet csinálni amast is, de hogy most ezt csináljam, vagy azt, vagy amast, és, és olyan, nem tudom, hogy nem állt össze, nekem legalábbis. Hát igen, igazából én nem is tudom megmondani, mi a bajom ezzel a játékkal. Én is kicsit. Jó, mondjuk az hozzátartozik, hogy most ezzel a régi videókártyákkal nem futott olyan szépen, mint hogy kellett volna. Meg ugye te is mondtad, hogy a, a GeForce kártyákon és a physics ki kellett kapcsolni, vagy mit? Amúgy az a legrő hogy nem lehet kikapcsolni a physics ja, Igen, hát csak ezt lóra kell levenni. Aha, aha. Ez nem is értem. Tehát, hogy elevesz a lófotó, és annyira azért mondjuk nem nézett ki jól, azért azt be ez az elnagyott képregény szerű valami, de például mondjuk a Borderlands 1 meg a 2 szerintem, ha emelé betesszük, és hasonló képű világ, hát azok szerintem mérföldekkel jobban néznek ki, mint ez. Ja, az olyan szersédit grafika volt, Annu. Ez meg inkább már filmesre megy át. Igen. Ezzel a nagy test, kis fej cságoz hogy hívták te jó ég? Ú, nem is tudom, de faragott nagyon szép szobrokat. Igen, és ilyen nagy gépágyúja volt. Az azt én... elismerem, hogy, hogy a tartalomban a, abban van bőven. Tehát, hogy a sziget nem, nem tudok. Nagyon sok karaktert lehet benne Igen. unokkolni, alapból, alapból viszonylag nincs benne sok, de szerintem ez így jó, hogy, hogy igazából ezeket neked fel kell oldani egy év után. Mert kapod ezeket a ládákat, nyitogathatsz minden félét, és itt tényleg szigorúan a mentes. Egyelőre én ezt mondanám, hogy egyelőre, mert szinte biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb majd szkineket azért tesznek bele pénzért, mert ezt nem szokta ki, hogy mi senki, figyeljetek meg. Az a baj, hogy játszod ezt a játékot, és körülbelül 10 helyet tudsz mondani, ahova elfér a mikrotranzakció, és Bűvel, igen. a Tisztől szerintem 5 helyre oda is Sőt, én erre a játékra azt mondanám, hogy ha kiött volna a Free to Play-be, akkor lehet, hogy működött volna. Mert tényleg úgy van megcsinálni, hogy karakterek, amiket lehet unlockolni benne. Szóval lehet, hogy először annak is indult, hogy mikrotranzakciót is akartak csinálni, aztán rájöttek, hogy most már kezd az embereknek herújtja lenni ebből a sok pénznyelő mikrotransakciós sílyből. Úgyhogy azt mondták, hogy na jó, akkor kiadjuk egy 50 eurós címként. Bár mondjuk, ha megnézitek ezt az árat is, ha például ott van a cségó. az amikor kijött, akkor én például néztem egy kicsit furán rá, hogy miért ilyen olcsó. Mert hogy olcsó volt, mint a Source, ami előtte volt a Counter-Strike. És utána kiderült, hogy igen, ezt tele majd mikrosanaz úgyhogy... De addig nem... Mondtak róla semmit, amíg nem adtak egy csomót. Nem csak ezért volt olcsó amúgy, hanem mert a, a Valve nem akarta azt, hogy az legyen, mint az 1.6 és a Source-nál, hogy a Source drágá volt, és ezért sokan nem váltottak rá. Uh -huh. 1 És sokan megmaradtak Jó, és Ez a marketing duma volt, igazából a mikrotranzakció volt elég, Ez a bejtetés. <gül> de azt hiszem, a mikrotranzakció, tehát a skinek, azok egy vagy két évvel később jöttek be. Tehát hogy. Megem nem azonnal, az tu. Az azonnal, azonnal, de biztos, hogy, akkor, hogy benne volt a tervben már akkor, amikor kies. Szerintem ez is, meg az is, tehát így kicsit ilyen mindkettő, de amúgy most, most fogalmaztad meg, hogy szerintem mi az, ami nekünk kettőnek nem tetszik a Battle bomba Az, hogy játszottunk vele, és hogy ez egy free-to play játék, közben meg. 50 euró. Igen. Végül is amúgy, ja, ebben van be, van valami. Már nem tűnt, nekem ez a single részes téma, bár az is nem teljesen single, inkább ilyen ilyen co mission -ök. Az például nekem tetszett. És ilyen bosszokkal, meg minden ilyesmivel megtűzdelve? Hát és... végül is majdnem olyan, mint a fognál egy kis szeletet a a Borderlands-ből, és akkor ott végigmennél. Tehát, hogy mit te elkezded van egy bité, kettő story volt benne alapból a játékban, ma a bétában. Az egyik volt az Isaac, a robotos téma, amikor végig kellett ott menni, ülőtétek a robotokat, volt pár kisebb boss, és a legvégén ugye egy nagy boss, azt le kellett vágni. Meg volt egy másik, amikor a Hú, az egyiknek az az téma volt. Hú, ez... Nálam akadt csak vége. most kicsit ez, vagy? Most nálam is meg kicsit, hogy nem... Na, Na nem, korom, mi van? Előző mondatot még egyszer. Igen. Na, mondom, az egyiknek... Most az már érdekel, mi volt ez? Az, az algoritm, a másiknak meg ja. valami void, end, vagy valami esmi volt a... Mi nem tudom, mi volt a másik pályának a neve. De az is végig ugyanaz a kaptafár, Végig kell menni, bosszó, kitugorját, odállj rá, hogy bekapcsoljátok a dolgokat. És itt is amúgy nem is tudom, meddig lehet fejlődni, tízes szintig talán. Ja, akkor ugyanúgy, mint a multiban, gondolom, és az a, az, az csak és arra és a pályára ott ott érvényes. És akkor is DNS, aha, azt tud, tudod ráfejleszgetni. Hát ez ilyen kifejezetten ilyen borderlands akkor tényleg ez a, ez a része. De az a baj, az a baj most még eszembe, hogy ugye a borderlands az egyik nagy húzó ereje, az a, vagy a több húzó ereje is volt, de amik nagyon kiemelik, az az, hogy szabad világ volt, és hogy több milliárd fegyver. Most itt egyik sincs. Mert ja, jav... hát jó, igen, itt ugye mindegyik karakternek igen. a saját képességei vannak. Igen, és ez oké, okay, hogy próbál. De mondjuk elég sok változatos. van azért. Igen, sok van, meg változatos, de nem tudom, lekem lehet, hogy ez hiányzott. Hogy sok... ez is hiányzott. Igen, tehát sok változatos, és nagyon nincs balansz. Az mert igen. Volt néhány olyan karakter, hogy így konkrétan így végig kaszálták az embereket. Tehát ha látszott rajta, hogy ő már így vágja ezt a karaktert, akivel játszik és így tényleg nem, nem lehetett megkarcolni szintén, és így mindenkit. És lehet, Volt hogy az, játék... a, volt az a, akit ki lehetett oldani, nem az első, hanem a második vagy a harmadik, az a csaj, uh -huh. az a szoknyás. Emlékszel? Az elejátszottunk, és az benyomta az ultit, és akihez hozzáért annak vége volt. Annak ilyen és kardok röpködtek a izjén, nem azt mondom. Igen. igen, Egy vagy két szint volt köztünk a különbség, tehát még azt se mondhatnám, hogy lehagyott minket fejlődésben, és egyszerűen nem tudtál vele mit kezdeni, mert olyan gyorsan ott volt, és mivel ez a sok, amúgy szerintem itt is zavaró ez a sok szín, hogy annyira gyorsan történik minden, és nem tud felfogni, mert egyszerű elvakít ez a rengeteg piros, kék, zöld, sárga minden, és azt se tudod, hogy hova kapkodjál robbanás az rengeteg van, így felrobban a képernyő és most tudod mi történik. Mondjuk ez is a mobákban igazából ilyen alap, hogy amikor elkezded játszani, ugye meg kell tanulnod minden karaktert, hogy mit tudsz csinálni, mert addig csak így pislogsz, mint halaszatyorva, hogy most mi történik. Ez igaz, bár mondjuk itt itt meg szóval a, a, a, a múltis játékmenetet én annyira nem éreztem mobásnak, tehát az, hogy oké, okay, hogy kevés skill van, meg hogy fejlődik külön a karakter minden pályán, meg ilyenek, de úgy annyira nem éreztem mobának, tehát nem voltak lények, vagy volt kettő hát volt. az egyik játékmódban. Azért voltak e... ott lének, tehát hát itt ez, a kripek krípe... is így vonultak ugye A pontból B pontba, igen. és így megvoltak ugyanúgy. Meg, meg az egyik játék módban nem is az volt a lényeg, hogy eljuttasd őket valahol, hanem hogy megvédj egy ilyen nagy robotot, ami a tied. Igen. De Sokort a másik elnek az volt a furcsa, hogy hogy egymást lőttétek, meg minden egymást lőttük, de nem úgy nyertél, hogyha lealáztad az ellenfelet, hanem hogy a kripeket végig kellett kísérni, hogy be menjen mm. az ellenfél bázisára. És nekem esküszöm erről az egész játékról az ork dájut eszem. Igen, hát ez ilyen tower defense. Ugyanez, igen. Tehát, hogy, hogy ez inkább az, mint MOBA. Legalábbis Egyébként te... régebben nem tudom, hogy ti mennyire emlékeztek el a tower defense dologra, hogy ez hogy jött be. De nekem az első emlékem az a Warcraft 3-ban volt szintén ilyen map. Tehát abban nagyon jó meg volt csinálva a pályaszerkesztője a játéknak. És abban rengeteg ilyen tower defense térkép volt, hogy volt egy ilyen út, amin elindulnak a kis lények, és akkor te az út mellé tudtál építgetni mindenféle őrtornyokat akárhova. És akkor alapban volt, mód modolva volt. persze. Nem, ez a... mi van? Ez a Frozen trón. Most az, az, az a kiegészítőnek kiegészítő, a neve. És csak az kellett hozzá. Tehát nem volt semmi külön mód hozzá, hanem de letöltöttél pályát egy, kellett. Tőle, letöltöttél egy az egy pályát. Ja, igen igen, igen. Ja, ja. Hát az, tudom, ez az volt te Én azt hittem, hogy újság. Ja, de nem, nem a kampány, nem, nem, mert nem. a Warcraft 3 az rengeteg. És az lehet, lett lettet nyomni a, multiba. A, az az a Hát nem tudom, apukája, hogy mondjuk így, tehát hogy letöltötted a kis pályát és azt csináltál benne utána, amit akartál. Igen, a pályaszerkesztő az nagyon keménye meg volt benne csinálva. Hogy ha nem lenne Warcraft 3, 3, 3, akkor nem lennének mobák? Lehet. csak ne jelent volna meg a Warcraft 3. Na, <laughs> <laughs> csinálunk egy ilyen, Májkit lekötözzük és megbeszéljük vele ezt a moba dolgot. <laughs> Mert ez így nem lesz nem jó. Nem kell ezzel megbeszélni semmit az összes szar. Nem. Nem. És már túl is tárgyaltuk. <gül> nem, nem, nem. Mégis csak le kell költözni, látod Csigaz, ugye? Mondd már te is, hogy Csigaz már elment a kötélért. <gül> ja, <gül> megvan, megvan. <gül> okay. De volt olyan játék is egyébként, szintén a Warcraft 3-ba, hogy annak ez volt a annak a mapnek a neve, hogy Run, Run vagy valami ilyesmi volt. És az volt a lényeg, hogy egy ilyen labirintusba, ilyen akadálypályán, ilyen cicákkal el... tehát ez a olyan hős volt a Warcraftban, aminek a Ilyen nagy macskán ült valami néni. És akkor azok, azzal kellett rohanni. Nem tudom, az nektek megvan-e. Ez, ez volt a lényeg, hogy el kellett jutni A pontból B-be, és hogyha valami hozzádért, ért, hogy vagy valami, akkor visszakerültél a pályán a korábbi részhez, és akkor megint futhattál. Meg volt, aztán ezt csapatosan lehetett csinálni, és volt X élete az egész csapatnak, és hogyha megcsináltátok, akkor királyok voltatok, meg lehetett egymást így érezgetni. Az is vicces volt. Ez jó, jó meg volt csinálva. Ez a, a Tower Fenz most már teljes játék ki, ké... tehát játékokká nőtte Igen, Igen. Igen. sok Igen. ilyen van. Ugye az Ork Masz dálj, akkor a Sanctum, az még, ami nagyon felkapott mostanában, meg még hát, jönnek napról napra. Tehát ez, ez ugyanolyan volt, mint a túlélős, abból is, meg a kártya gyűjtögetős, meg az ilyen játékok, hogy egyszer kitalálta valaki, és utána a boldog boldogtalan boldog, ezt csinálta egy-két-három évig. Ja, mondjuk azokból olyan nagy siker nem lett. Tehát nem rosszak, tehát nem, nem hallani róluk rosszat, de hát az ilyen. Aki szereti ezt a újfajta játszik, akkor aztán. De mondjuk egy nem is triplás játék, Hát nem volnak, persze. most ilyen 10-20 eurótól megváltás ne várj, úgy nagyon. Beszeg a rász meg az ilyenek, hát azért azok már drágábbak, meg kicsit komolyabbak, vagy hát legalábbis ők azt gondolják magukról, hogy komolyabbak. A... De az nem egy rossz játék. Na, hát ezt persze. tartom, hogy ne új mikor. Minden perc. Nem, nem tudtam, mit akarjak mondani erről. <laughs> Amit még nem érdezem. mondtam el. Igen. Hát igen, ott a Rast az egy olyan hely, ahol nehéz az élet. Ha belépsz, hagy fel minden reményel. Hagy fel minden reményel. És, és utáni fogsz egy után mindenkit, aki azzal játszik. Az a durva, hogy hogy játszottam, ugye a, hogy játszottuk a Betlubon Bétával, és néztem a rásztot, meg a múltkor, hogy ne szenvedett, meg minden, és... Most már a rász jobban érdekel, nem mind a battle Born. pedig amikor jött a béta, akkor újra voltam erre kattanva, mint az állat. És egyszerűen nem, nem fogott meg. Hát nem tudom. Bezzeg a Doom? Egem előtte fogott meg. Na a Doom, Meséljetek nekem a Doomról, mert én nekem, nekem kimaradt. Hát Ez rohadt jó. Én örültem volna neki, hogyha benne marad az advanced beállítási lehetőség. <gül> ugyanis így a, amit felajánlott azon nekem annyira jól nem futott a játék viszont kurva jó Igen. pedig sokan azt mondták róla, hogy milyen jó van optimalizálva hogy megy, mint a vaj Tehát azt hittem, hogy jobban ezt meg, amúgy én is jó, mert én egyedül az érsimítást meg az ilyen motion blur meg az ilyen hülyeségeket, amit ki lehetett kapcsolni azt kikapcsoltam, mert ezektől én hányok meg nem is értem miért teszik bele és highra volt téve minden, vagy nem is tudom, mire lehetett tenni maximum, de az volt max felbontással, és röccen és nélkül szerintem 60 FPS-ben simán futott, sőt, még fölé is ment. Hát jó, de nekem mondjuk ugye laptop, meg nagyon a minimum gépigénykörnyeke. Ja, ja, ja. Bár mondjuk azt elismerem, hogy tehát az én gépem se egy csúcs kategória, és azt hiszem a, a, a, ugye a GTX 750-en van, titánium, és azt hiszem nem ez a kártya az, ami az ajánlott, de végül is maxra húzva futott. Szóval egész jól van belőle, úgy néz ki. Meg jól is néz ki, szerintem. Ja, úgy videó, videókból nekem is azt jött le, hogy nem, nem egy csúnya játék. Meg, meg amit én van. is hallottam róla, meg ami látszott is, hogy nagyon haj az a hélóra, ra játékmenete. Ez egy kicsit. Tehát konkrétan, a, nem tudom, az elején nagyon meg kell szokni, hogy van benne gránát, és el kell dobni. De mondjuk ebbe a játékba sok mindent meg kell szokni, mert hogy az R betűt, azt végig nyomtam, hogy újra töltsek. <gül> meg a shift a meg a futáshoz, Ráadásul a shift alapból a mikrofonodnak a bekapcsolása, szóval <gül> <gül> elég érdekes, maradjunk annyi van. De, de tetszik Igen. ez a rendszer. Ez az old school arena shooter tipikusan. Tehát ott van ez hogy nem kell újra tölteni, és nem kell shiftet nyomni, a dupla a Igen, és van dupla ugrás, meg minden ilyesmi. És azt tetszik, hogy, hogy nem teljesen old school, mert azokat én nem bírom, hanem a kettő közé megy. Tehát vannak kasztok, fix fegyverekkel indulsz, amiket később ki tudsz oldani. És azokhoz a töltény, viszont már pályán kell összeszedned. Tehát meg a pajzsot, meg a HP töltést. Tehát ez nekem nagyon tetszik. És rengeteg kioldható cucc van benne. Tehát egyszerűen ja, elképesztő. És igen, olyan jó megcsin Kár, hogy nem láttad, nem úgy gyönyörű voltam. Ó, képzelem. Screenshot van róla? Nincs, de majd csinálok. Jaj, jó. Majd a teljesből csinálok. Ó, na, bétel lesz belőle? Megjelenéskor? Hát azt, azt, azt azért nem gondolom. Vagy hát még nem tudom, az a baj most elbizonyítanodtam, mert nekem nagyon tetszik, és, és a, attól félek most egyedül, tehát a multi az működik, csak ez mindig egy single játék volt, és nehogy a single azt elcseszik. Hát az, amit tudnak elcseszni? A videókból már kiderült hogy ez a. Hát mondjuk azt, hogy három órára lősz. Törős, belezős, mész végig és lősz mindent. Hát jó, csak mondjuk, ez... ha ezt 3 óráig csinálják, Igen. Az, az se jó, meg az se jó, hogyha 16 óráig is nem lesz benne változatosság. Tehát vala, valamit ki kell találniuk nekik. Na, meglátjuk. De szerintem azt nem tudják nagyon elrontani. Mert ha már tényleg ez lesz benne, ami látszik a videóban, hogy mész, lősz, meghalsz, már örülünk. A círozó, nekem a két open közül nekem a Doom, Doom tetszett jobban pedig nem hittem volna ezt úgy biztosra, mert én a Battleborn is nekem nagyon érdekelt és abba kicsit csalódtam és nekem a Doom az valahogy jobban bejött nem tudom, a Doom tém, az, hogy az vagy igazából ezzel. tehát most a... kicsinálják ezt az ID szoftver mm -hmm. ők most nagyon vissza akarnak nyúlni a gyökerekhez az látszik rajta, tehát ez az old school arena shooter is arra, hogy az... A Battleborn-nal meg igazából... Pont ne akarják lovagolni ezt a MOBA, TD, mindenféle szírszalat, teszünk egy játékba dolgot. Tehát teljesen más irányt vesz a kettő. Szerintem. Én csak azt nem értem, hogy a battleborn a kimondta azt, hogy ez olyan, mint az Overwatch. Mert azt szerintem se ezzel nem játszott, se azzal. <gül> hát, ahhoz szerintem tényleg nem hasonlít. Jó, hát, nem hát, tudom, valamiért az a... overwatch és is azt szokták mondani, hogy az MOBA, MOBÁS. Menne? És attól én hülyét nem. kapok, és attól én hülyét kapok. Tehát hogy van, én hány skill van? Kettő? Árom? Három. Három. Attól még nem MOBA. Diab Diablóba is kevés skill van, amit használhatsz egyszerre mégsem MOBA, nem? Így van. Hát ja. Bár igazából ez a MOBA, hogyha azt veszük, tehát az a online battle arena, multiplayer online battle arena, akkor ezt rá lehet húzni kb. mindenre. Ja, tehát a kód is az. <laughs> az is. Meg a, meg a Doom, az is MOBA. Régen egyszerű volt, hogy a Mélben? MOBA az, az az RTS kamerából mutatta, volt Aha. három lény, jöttek a krípek, és be kellett ütni a tornyot. Aztán jött a smite, jött az összes többi, ami kicsit megcsavarták ezt az egész menetet. És most már szegény ember csak nézi, és most ez MOBA. Vagy ez most ha ez nem MOBA, akkor biztos túlélős. Vagy ha nem az, akkor tuti, hogy sandbox. Tehát, hogy most ez már lassan igen. így megy. Igen, igen nézegettem épp ezt a Night Combat-et megint, mert ilyenkor mindig eszembe jut, amikor a, a mobile meg a kicsit meg van csavarva dolog előjön, akkor nekem még az a játék eszembe jut. És én mindig nem játszanak vele. És hát már hát elég régi játék igazából. Akkor, amikor kijöttek. Meg van ingyenes akkor. verziója is. Ami, ami nekem ugye nem jött be. Tehát én azt így kipróbáltam, de nekem ott elveszett. Miért adnak ki egy fizetős játékból egy ingyenes verziót, ami oké, okay, hogy lehet, hogy nem is ugyanolyan, de hasonlít a másikra, és ez megzavarja a vásárlót illetve a játékost? Nem megzavarja. Igazából szerintem a a Night combat amikor kijöttek, akkor játszottak a sokan, aztán utána így eltűnt. Mondjuk a sokan, hát nézegettem itt a statisztikákat. Én többre emlékeztem. Sokkal többre. Vagy lehet, hogy ez a statisztika oldal, akkor még nem működött, mikor, mikor megjelent a játék. <gül> lehet. Ilyen. De úgy szerintem, én úgy emlékszem, hogy ez a játék soha nem volt felkapva, úgy igazán. Nem, de én szerettem, nekem tetszett. Jó, nem jó, tőle, kis én a Super combat kombatot nyomtam, az jó volt. Csak annak is kurva szar volt a matchmakingje, és volt, hogy ilyen 10-15 percig vártál, hogy összehozzon egy meccset. Na, nekem az alappal nem volt ilyen problémám. Pedig azt hát tényleg ez az tényleg az megvásárlós volt. Ez a mecsevárós szenvedés, ez amúgy hogy ki tudja nyírni a játékot. Tehát akármilyen jó lehet, hogyha várót kell rá 10-15 percet két meccs között, akkor addig befog a hajadat. Hát most ja, és, más jobban is. És csigeznek nincs hosszú haja. Igen, hamar végez, f 4. <laughs> Úgyhogy valószínűleg ja, nem ki a játék. <laughs> Na, mondjuk ebben, ezt beszéltük fel talán volt, is, hogy ez a Mandélekombat most már olyan olcsó, meg lehet kapni, volt már szerintem bandőrbe is, meg, meg minden. Csak ez tényleg úgy érdemes elindítani, hogy haverokkal megbeszéled. Márom ja, mindig a tf 2 t eszembe, amúgy. Mi haverokkal megbeszéled rá? Ja, nem, a Night-ról. <gül> ja, hát igen. Mondjuk ez nem TPS. TPS. TPS, de ilyen rajzfilmes. Ez, igen, ez a körítés, meg minden, hogy ránézek, és hogy ez olyan, mintha egy modol TF2 mob. Lenne. Viszont ez, ez full, full mobás tényleg. Tehát ugyanúgy itt is tornyok vannak, ugyanúgy mennek a kripek, ugyanúgy lehet őket ölni, és akkor fejlődsz abból tudsz költeni. Jó, az hát engem most jösszél meg, hogy Prentiss. én ezt soha nem fogom megvenni. <gül> <gül> Nagyon jól csinálod. Prenc. Nem egy marketingesnek, Neu. <gül> nem, tehát az a baj, hogy, hogy elutasítja Miky alapból a, a mobákat. Egyszer majd, majd mondjuk, hogy ki, te figyel van itt az a tök jó játék, meg se kell venned, megkapod, odaadjuk ajándékba, és akkor játszunk így hárman, És akkor játszunk, játszunk, és amikor kimondja, hogy tök jó, akkor megmondjuk hogy neki, hogy MOBA volt. Egyébként nem Ez a játék. De ember nem értesz a mobákhoz, ennyi. Külön, most ha értené hozzá, szeretnéd őket. Most ennyi? már ott tartok, hogy a, hogy, a, hogy a dotát már elnézem. Aha, na. No, most már ott Nem, nem, nem sokkal a játszol is voljunk, figyeltek. Nem, hiszem. No, szerintem az... Szerintem az az se lesz jó, bár mondjuk a teljesítményet... Tögyjön teljesítmény. <gül> már! Épp azt akartam mondani én is. Lerontani nem fogsz minket. <gül> ja. ja na, kér, két Open én a két OpenB-t a közül a Dubra szavazok. Nekem az, az jött be na, Én nem játszottam vele, de én is. Nekem az... Nekem az mind a, a kettő jött. Egyik jött, jött jobban. Jobban. Én nyertem. Ennyi, igaz. A Doom meg 3-1-re nyert akkor nálunk. Úgyhogy Neo nem játszott vele, Csigeznek szaggatott, nekem megtetszett. Na, nem, nekem ki... bejött mind a kettő, mondjuk. Euh, Igazából van ez a Battleborn, nem próbáltam a kimondottan multiplayer-t, én csak kóban játszottam, de úgy beletoltunk egy-két órát simán. Mondjuk azért a lövöldözés nekem a... A Battlebornban tetszett, az nem volt rossz. Meg hogy tényleg olyan... Tehát nekem az a robot is bejött, ami neked, ki nagyon nem. Amivel így... Az a sniper robot. Az bországosan jó volt. Tehát tökötletes volt, hogy a fegyver úgy volt megcsinálva, hogy... Ha, az igen. Ha nem zoomolsz fel, akkor simán ilyen kis pisztoly, amiben lősz. Ha meg zoomolsz, akkor meg így kinyílik, és akkor az lesz a sniper pusok. Nekem, nekem ami tetszett, tetszett az, az az, hogy a... Maga, a karakterek, tehát a hősök, amiket lehetett választani. Igen. Mindegyik olyan, olyan egyedi volt igen. valahogy, mégis. Külön személyisége volt az összes. Ja, ja ilyen teljesen jó volt. Mit én kipróbáltam, egy párat volt az a négykezű kis varázslós valami. Akkor, amit kipróbáltam, az a gombafejű, az az ja, ilyen híler az volt. Híleres volt. Aha. Akkor mit játszottam? Még volt az a kardos, amiknek ilyen piros kardja igen. volt. Meg még valamit toltam. És amilyen nagyon turva, hogy ja, nagyon sok van. Jaj, Hogy, hogy ezekben a karakterekben nagyon sok van, amit Na kire a játékban. Igen. Tehát van látszik, van be 30? Meló. Látszik, hogy van be meló, és amúgy ez szerintem amúgy egyszer az előnye, meg a hátránya is, mert ezt kibalanszolni, lehet. hát... nincs is. Nincs, igen. Megint <laughs> tudja, hogy mire lesz konkrétan meg. Hát ugye, mi nem ki minden karaktert, de... <laughs> Egyet Tehát, nyitottam ki. Én is csak egyet, igen, de valahogy úgy éreztem, hogy amiket kinyitsz, azok sokkal erősebbek, mint amik alapból megvannak. Egy-kettőt leszámítva. számítva. csak könnyebb megtanulni vele játszani. Ez mondjuk. Mert ez na nagyon olyan, hogy tényleg mindegyik karakterrel máshogy kell játszani. Nagyon máshogy. Hát, ja. Meg, amikor nyertünk, multiba, azt például élveztem meg mindent, de sokat elárul arról, hogy megbeszéltük, hogy együtt fogunk játszani, és akkor Neuval játszottunk egy hármat négyet, és talán letöröltük. Tehát, hogy te mire nem, nem le jutál. tudtam ülni játszani, eddigre nektek már nem volt <gül> <Igen>. <gül> ne ke, ne ke fel. Nekem még fenn van, de nem olyan akkora indítani. Nekem a Doom van fenn még. Nem is tudom mi van fenn, mert le meg is kell a hely. Mindig de kell akkor a, a vasárnap van, már nem fog doom szerintem, de majd még lehet, hogy este rá nézek. Jó játék az a Doom. Ja, és a menüzene az ultra kemény. Hát, Nekem annyira nem adtam, amúgy. Nekem azt mondom, kis kis hogy szóval. rossz. Meg a menüje nagyon jó, nekem nagyon tetszik ez a letisztult, meg nem tudom, meg az, hogy a karakteredet úgy tudod testre szabni, hát ez tényleg nagyon jó, amit ugye ne nem bír. Ne, nekem ismerős, aki játszott fel, pont a mondta, hogy ez ilyen nagyon fapados. De nagyon nekem nem ezt tetszik, de mondjuk lehet, hogy direkt így csinálták, mert old school, és akkor hogy legyen a menü is az. Ja, igazából nem kell ezt túlspilázni. Ja, a menü magát, az, ja nem, nem attól fog jó lenni egy játék, hogy milyen a menü. Bár azért van egy-kettő olyan, ami, amire emlékszik az ember, például nem tudom, játszottatok e a Prototype 2-vel? Igen. Akkor, hogyha kiléptél a játékból, és utána visszaléptél, akkor a menü az mindig az volt, ahol a játékban voltál, és megnyitod a, a folytatást, és kizumolt ki a menüből, és ott voltál a játékban. Ó, ennyire nem emlékszem, de valami rémlik. Például de Dead Space-ben is jó volt. Yeah. kivetített el. A az nagyon, tehát az tök jól ki volt találva az egész. A játék legjobb része volt szerintem, az igen. egyik legjobb. A space kifejezetten úgy volt kitalálva mindent, tehát az inventory, a map, a menü, hogy úgy érezd, hogy ott van benne a játékba. Tehát nem az, hogy a játék, nem az, hogy a monitoron nézed a játékot, és akkor ott megjelenik valami, hanem mindent. De ezen látszott, hogy ezt koncepciós, jó kitalálták. Igen, meg hát ugye ez arra is jó volt, hogy a közben se élvezd a nyugalmat, hogy nézel, mert akármikor megtámadhattak. Így van. Ugye ezért van a Dark is olyan menü, hogy nem, nem pauzolja le a játékot. Mondjuk ott azért, hogyha olyan helyen vagy, akkor nem igazán fognak megtámadni. Ja, hát persze, persze. Csak ez nem olyan, mint a nem tudom, akármilyen játék, hogy menjem a menüt, hogy kikeresd az inventoriból a cuccot, és akkor meg me a Skyrimbe, Hogy megáll, igen. Na, a jó menü az jó, de nem kötelező. És a duma az meg menő. Az meg menő. Igen. Hát én még nem érzem menőségét, de majd remélem. de megjelenik szerintem. Mikor jelenik ez meg? Egy-két hét vagy hónap. Igen, inkább ilyen május 13-a körül talán. Gyere ránézzük. Jó kis 60 eurós áron. Hát persze, most ez a divat. Akkor ezzel kevertem a betletbont, jól ja, Jó van. Jó, ja, május 13. Jó Kíváncsi kis ez. Hát, meglátjuk. Na, legyen ez a vég szó, vagy akarom még valamit beszélgetni. Ezzel kivégeztük ezt a nagyon-nagyon kevés témát. Igen, most nem volt sok. Most inkább bétáztuk. Jó. Ja, ja. Már aki. Már aki. Hát én meg itt szomorúan ezzel a régi videokártyákkal itt. Hát igen, akinek radeonyja van. vicc kélek. Úgyhogy... Ugye azért nem is írtam fel annyi mindent el a listáról most, hogy nem gondoltam ja, a... kép ezekkel, tudod. Mert a híreket se töltött, ja? <gül> nem se, az, az, az igen, az is szorult töltöd, igen. Nem fájtom szívem ilyenekkel. egy pont vicces, <gül> hogy pont ezen a hétvégén tök jókat lehetett volna. Itt volt ez a Rainbow Six Siege, azt is simán játszottam ja, volna a hétvégén, mert az is most ingyenes volt a hétvégére. Itt van ez a két béta is, amit így lehetett volna egy csomót csapatni aztán. Amúgy ez nem furcsa, ez itt a, a Rainbow Six nél még így megkérdezem gyorsan, hogy Steamen ingyenes hétvég a uplay is az volt? Nem Vagy csak ezt steam elérni? Szerintem en akkor az a logikus. Hát az lenne logikus, csak így a... mindenki a Steam-eset nyomatta, és a juplay en mondjuk, ja, hát a Uplay-t ezt amúgy sem senki. Hát de ha elindítod a steam a telepítést, akkor igazából a Uplay-en keresztül fogsz te játszani ezzel. Mint ahogy minden Ubisoft játékkal, amit meg lehet venni már Steam-en. A... Ez is idegesítő. Ja, hát ez kifejezetten ügyesség, de hát a Ubisoft az, egy, az egyben ráment, ezt a Igen. nekik teljesen, hogy hol veszed meg. Jó, mondjuk érthető, mert ők pénzt akarnak, úgyhogy ne töltsék le a játékot. <laughs> Miért? Melyik, melyik, melyik cég nem? Ez igaz. Van olyan cég, ami azt mondja, hogy mi játékot csinálunk, de pénzt azt nem szeretnénk belőle keresni. Jó, de milyen, de milyen az már, hogy venni akarsz egy játékot, és sokszor kizáró tényező az, hogy jupléjes. Én, hát már, én már, és sokszor voltam, nem, nem csak nálam, már, tehát sokszor beszélgettem olyanokkal, akik azért nem vettek meg egy adott játékot, mert juplay-es. Rajtad kívül nem ismerek ilyet. Én De, De lehet, szóval lehet szóval. hogy van egy ilyen klub, ahol bejársz, és akkor így. Igen, én vagyok ott az szóval a, szóval. Nem veszünk Júplés játékokat, klub. Te vagy az Jó, elnök? Akkor most kérem, hogy aki, aki nem vesz Júplés játékokat, azért, mert júplés nagy részt, csak hogyha nagyon muszáj, akkor az írjon valami hozzászólást, és jelezze, hogy velem van. <gül> és akkor, ha elég ember összegyűlik, akkor létrehozzunk és, és egy klubot. Tehát azokra egy a játékokra... Egy olyan Mickey Ed klub. Igen. <gül> Igen. Egy pártot fogunk. Facebook létrehozni. csoport. És ezt azokra a játékokra is mondod, ami meg lehet venni Steamed, de aztán elindítja a youplay Vagy az se? Vagy az Az már Steam-esnek számít, és azt már meg lehet venni? Ööö, az, az meg hogy az még uplay -es. Hát akkor de nagyjából, hogy minden Ubisoft játékot ki, kiszártál így. Amúgy van rengeteg Uplay-es játékom, de van, még tetszik is például. Nem tudom, emlékeztek -e a Driver-re, a legutolsóra, San franciscóra. Igen. Azt, azt akkor vettem meg, mikor egy dolláros volt, de nem játszottam vele. Na, ez egy nagyon jó játék, és én is akkor vettem meg, és nem Steam kulcsot kaptam, azt hiszem, hanem Uplay-est. Meg volt egy-kettő olyan játék, amit mondjuk Amazonon vagy valami külföldi oldalról vettem és reméltem, hogy Steam coach kapok és nem azt kaptam, úgyhogy így is lett Uplay játékom. Van egy-kettő jó, például a Rémes sorozatot azt nagyon szeretem. A Rémes az nagyon jó, igen. Igen. Meg ugye az AC4 is megvan, talán a legjobb AC, bár azt nem játszottam ki még. Ugyan olyan, mint a többi. Ne, az a hajós, az más. Fölmászod a, a hajó a búcra, onnan nézel szét. Az még Euglász. talán más volt, aztán talán egy kicsit a hajózás miatt, de amúgy ugyanaz, igen. Tehát mindig ugyanaz kell csinálni, sajnos. Bár ez minden Ubisoft játékra igaz, mert mindenhol fel kell fedezni a területet, mindenhol lootolsz, és mindenhol fejlődsz. Hát fura, ez egyszer majd csinálnak kreatív játékokat is. Reméljük. Reméljük. Remél, ha meg Na úgyhogy aki szeretne jelentkezni a pártomba, az nyugodtan. Vagy már tud ilyenről, hogy van. Igen, franciák is jöhetnek. S simán elváloda az elnökségét bármelyik létező ilyen. Simán, ha ez Klubnak a a Juplay ellen megyünk, akkor simán. Minden ellen, ami nem Steam Igen. Ne szarozza, hogy Juplay. Ott van az is, azt is lehet utálni. nem? A minek csinálsz külön klubba ja, tartozást? Vissza a gőzgépet. Vissza a gőzgépet. Igen. Vissza a gőzgépet. És azzal a gondolattal akár zárhatjuk is a mai műsort, ugyanis ez a btk a bételkből. lezárás, amit valahallottam. Igen. A, gőzgép. a Előre a gőzgéppel. Igen. Sziasztok. Sziasztok.